Mm-hmm. <laughs> <laughs> Na jó, legyen ez. La vocazione di adni Imádok kapni Imádok pensare al mondo goccatni La la la La Jó reggelt! Ma 2021 február 18-a van, egyébként nem tudnám, ha nem lenne ideírva, csütörtök van, ebben sem vagyok biztos, hogy ezt tudnám. Egészen elképesztően folynak egybe a napok, annak az összes pozitívumával, de inkább negatívumával. Negatívum! Itt egy betűt is tévesztette, Azt mondta, hogy negatív move. Megatív. la <tos> a kejfejön csak minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a nézők, a netezők, a hallgatók, valamint fiatal járás 14 éven aluljaknak. Nem felette és a korlátozott mértékben ajánlott műsorok, közben a közben diszkréten megnéztem, hogy felhúztam-e a cipzárovat. A slitcemen tavasz van kint, független, hogy 3 fok van, de kék az ég, és szerintem ennek a 3 foknak a triplája is meg lesz. És ha belegondolnak abba, hogy nem régen még ilyenkor mínusz 10-15 fok volt, zavar mínusz 25 meg valami víznyerőben meg mínusz 35, de az nem volt hivatalos, akkor ez nagyon sok. Nem benném rossz néven, hogyha ezt a 10 percet átvennék, és tekintete arra, hogy én hét óra után elkezdek beszélni, és kilencig abba se hagyom. Előbb egyedül beszélek, aztán különböző emberekkel beszélgettek. Nagyon sok minden van a fejemben, de Képes vagyok azt ott tartani, kövös tekintettel arra, hogy előbb csak kijön, és átengedem a terepet önöknek, 0619 111 168, végül is van erre hát nem több, mint negyed óra, az nem olyan nagyon sok. 0619 111 168. Minden, ami önökkel kapcsolatos, és gondolják, hogy megosztják velem, az se baj, ha nem fontos. ennyire nincs, mit elmesélniük. Hát jó, ennyire nincs, mit elmesélniük, akkor mesélek én. Nézem a reflexiókat a 168 Facebook oldalán, és meg vagyok Önök el elégedve. Most már teljesen kiegyensúlyozottan utálják Niedermüller Müller Pétert és elsimó Lászlót. Egyáltalán nincs ember, aki egyébként Önöknek megfelelne. Semmi gond. Ismerem az effektet. De és rendben van. Hadházi is utalják, és Tócsabát is. Párhuzamosan. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Bihar Éli vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen szomorú beszámolok felfogad. <hállt> Nem tudom, miről van szó, figyelek. Arról, hogy hogy szűkülve az életünk. Arról, hogy ugye elkezdődött ez az átok koronavírus, amitől már eleve átalakult az életünk. Utána ebbe beletörődtünk. És megpróbáltunk ehhez alkalmazkodni. És valahogy kialakítani egy normális életmenetet egy normális lélekkel. Ami nálam ugye attól, hogy a párom külön szakadt tőlem, már eleve nehéz volt. De még mindig azt hiszem, hogy én egy optimista ember vagyok, és próbáltam ehhez alkalmazkodni. Utána egyre szűkült minden. Ugye a tévén nézhettem magát, ezt elvették tőlem, át kellett mennem az internetre. Ez még követtem. Most utána már elvették tőlem a Klub rádiót is. Azt is már beköltözök a Youtube-ra, ami messze nem olyan kényelmes, mint amikor az ember jár a lakásba és hall, szól a rádió, ugye? Most ezt is tudomásról veszem, de tegnap ettől a politikai vitától, ami most a Hatházi és a, a Molnár úr között kialakult, ettől most már a lelkem annyira rossz, hogy most ez van ránk. Én Elfogadom, hogy mind a kettőnek igaza van. Én elfogadom azt is, hogy mind a kettő a magás szempontjából azt akarja csinálni, amit csinálni kell. De gondoljanak ránk is. Gondoljanak ránk is, hogy itt vagyunk bezárva egy, egy vírusos állapotba. Nem lehet szinte kimenni. Nem tudjuk, mikor lesz oltás. El vagyunk szakítva a barátainktól. És, és akkor most jön ez az egymás azt akarom önnek mondani, és ez szoros összefüggésben van azzal, amiről egyébként én beszéltem volna, legfeljebb nem pont ugyanezekkel a történetekkel álltam volna elő, hogy egy dolog fájóan hiányzik az ön előadásából független attól, hogy arról milyen mértékben számolt korábban be vagy most, hogy hát azért ott van a család, és ott van a magánélet. Tehát az, hogy mi kerül minek a helyére, ha egyáltalán valaminek a helyére kell kerülnie bárminek is, azért az élet nem a Kejfe Jancsiból, nem Tócsabából, nem. Tócsab, bocsánat, Csúr Csaba nem volnád, igen. Bocsánat, igen, de én ezt már korábban nincs jelentősége. Igen. És nem, nem a klubrádióból áll a család. És nem a hatháziból a... áll, hanem, hanem a hétköznapokból, és ami fájóan hiányzik, bár én nagyon tudom utálni a hétköznapokat. Nekem a hétköznapról eszembe jut az, amikor otthon vagyok, anyáméknál gyerek vagyok, megy a televízió, valami dvorzsák szól, szünetzene van, mutatnak valami parkot, ahol hullik a fárul a levél, már hat éves koromban azt érzem, hogy a múlandóságnak vagyok odadobva, de hát azért vannak más jelenlegű hétköznapok. Ezek a hétköznapok ebből a műsorból épp úgy hiányoznak, mint az összes többiből. Én azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én nekem olyan mérvű közéletmérgezésem van, mint hogyha nekem nem az lenne a dolgom, hogy egyebek közt közélettel foglalkozniak. De ez a közélet, amivel foglalkozom, ezt ciánozni kéne. Én nem, mert ugye a magán életünk legelőbb a, a járványtól. Igen, de a magánélet azért az olyan, mint a, a, a légnemi anyag. Az kitölti azt a teret, ami a rendelkezésére áll. Ez, hát ez figyelmeztető érdeztük. jel kell, hogy legyen mindenki számára, hogy valamit elhanyagolt a vírustól teljesen függetlenül. A klubrádió az egy pótlik. Amikor a klubrádióba kapaszkodnak 60-70-80 éves emberek, azok valójában a családjuk hiányáról számolnak be. Nézzünk szembe konkrétan. Arakovács imrét senki nem vinni haza, ahogy engem se. De ezzel Ez nem, nem nézzünk szembe. Tócsabával és másokkal foglalkozunk időnként teljesen fölöslegesen. Miközben Tócsabát és bárkit mi segítettünk abban a helyzetbe, hogy ott legyenek. Én csak azt nagyon szeretném, ha megértenék a politikusok. De nem hogy Olyan meg... kevés maradt nem, nem. nekünk, okay. hogy kultúrák. Rendben van, akkor Oké, okay, rendben van. Tudja, mit, ez volt a végszó, de ne tegyele van türelme. Igen, hogy nem. Egy hosszabb iratismertetésben kezdenék a Müller Péterrel folytatandó beszélgetés előtt, de ezt az iratismertetést, ezt most a sorrendjét felrugom, és a végével kezdtem. Sok van. Legyen szíves, maradjon adásban, felolvasok önnek egy tegnapi írást, jó? Köszönöm. Tőle. Ne köszönje. Sok mindent tegyen, de köszönni azt ne köszönje. Kis türelmét kérem. Egy valóban rémisztő képződmény, Niedermüller Péter. Dicendiatila írása, Magyar Nemzet. Ülök a fotelben, és nézem ezt a Niedermüllert. Ádám, ha van hozzá a kedved, létszőst tegyél be egy fényképet. Ez nem volt benne a szövegben, ezt a helyérőnek mondtam. Ülök a fotelben, és nézem ezt a Niedermüllert, írja Dicendiatila. Hát ez tényleg egy rémisztő képződmény, mi tagadás? Mióta el kell viselnünk közéleti jelenlétét, azóta sunyiságok, hazugságok, rágalmazások, magyar elleneség, uszítás meg efélék szegélyezik a politikai temetőbe vezető restelni való útját. Pedig minő kurta politikai karrier, és minő meglepően sok baglövés... Még nem volt közéleti figura, amikor már úgy viselkedett, ahogy egy igazi, demokratikus, koalíciós politikushoz dukál. Professzorhoz méltatlan módon Kedről Szerdára az éleple leple alatt lépett meg 2004-ben munkáiről, a Humboldt Egyetemről mondván a végét járja súlyos beteg. Az igazság ezzel szemben az, hogy adósságban verte magát az egyetem és kollégái rovására. A Humboldt a kommunista világ Oxfordja volt, amit 1949-ben szovjet nyomásra újra alapítottak, eltörölve 140 éves múltját. A balos szellemiséget aztán nem kellett levedlenie a rendszerváltás követően sem. Miért is kellett volna az überliberális Berlinben? A rémisztő képződmény csatornái ebbe a közegbe vezetnek, ezt mi sem fejezi ki jobban, mint az, hogy Horngábor illetve Jón Emese apúsa. Mindkét rémisztő képzítmény meghatározó szadeszos politikusként ott ártott Magyarországnak, ahol tudott. Emlékeznek a szadisoknál a párton belüli házasság szinte kötelezőnek számított, amely szokást a komcsiktól vették át. Mert a libernyákok is komcsik a velejükig, sőt, komcsibak a komcsiknál, a maoizmusokkal. Minden esetre a belterjes kiházasítás hagyománya megmaradt a Niedermüller familiában. Politikai álmokfutása pedig úgy indult, hogy a fő álmokfutó Fletó magához emelte, hasonlót a hasonlóhoz, s lett politikai tapasztalat nélkül a Demokratikus Koalíció alelnöke 2011-ben. 2014-ben aztán mehetett az egyik megnyert brüsszeli helyre, mert a főnöke nem óhajtott eltávolodni Boszorkánykolyhájától, ahol az összellenzéki moslékkoalíció elixirjét kevergette. Egy marék kommunizmussal, egy marék fasizmussal. Vélhetően József Attilát olvasott, talán dünnyögi egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Böszme nem tudja, hogy zseniális lédikusunk cseppet sem volt zseniális a politikai éleslátás terén. Az ellenben tény, hogy megfelelő embert küldött megfelelő helyre a rémisztő képződmény személyében, hiszen soros megbízható szövetségeseinek listáján hamarosan ott virított a neve. Mert független. Például szülőhazájától. Így aztán uniós képviselőként reketre rikácsolta magát, hogy hazánk a határzár miatt elessen az Európai Uniós Justól. Nem csinálok magamból bohócot indokolta 2019-ben, miért nem indul az önkormányzati választásokon. Így lett Erzsébet város polgármestere, mert főnöke Fletó úgy döntött, az Európai Uniós képviselői hely Dobrevet illeti. Bohockint rémisztő képződményezte le a keresztény heteroszexuális férfiakat és nőket az ATV-ben, ahol a műsorvezető a függetlenség nevében nem ágált az ocsmány kirekesztés ellen. Szinte Bohockint észre sem vette, hogy irodája közelében a bitcoin bányászatot folytatott pártbéli a polgármesteri hivatal villanyszámlájának kontójára. Bohockint aztán megbízta az ügyvédi által felfüggesztett ceglédi csavadszégét, a ceglédi és társai ügyvédi irodát adja már tanácsokat 29 milláért Bohocként elkonfiskálta a hetedik kerületi Molnár Antal zeneiskola számára felújított épületet, hogy kifizesse vele a költözés előtt nem sokkal bejegyzett Free SFE egyesületet. Ezzel nyilvánvalóvá téve a liberál marxista propagandisták által lehuzadott, lehazudottat, miszerint az SFE hallgatókat bábként használták a kormányellenes tüntetéseken a popovicsisták. Zárójel áltag összel kivonulnak a zeneiskolából. A bogosz legújabban, mint Derék, Náci igyekszik kiebrudalni a székházából Európa egyetlen zsidó tévéjét, a Brayer Péter vezette heti tévét. Na ja! Fletó Moslé koalíciójában a jobbik feladja egykori náci nézeteit, múltjából kiradírozva kulcsár cipőbeköpését a Dunaparton, gyöngyösi listázását a zsidó képviselőkről, Roj súlyos testi sértését, Szávai Hencegését, hogy megverte egy zsidó nőt, Jakab antiszemita megnyilvánulásait, Mirkocki holokauszt relativizálását, Nunkovics orpúderozását, bíró Judapestezését, cserébe viszont egy kissé bebarnul a demokratikus koalíció. Eme fontos feladatra, ki is lenne rátermettebb, mint a rémisztő képzőkmény. Ez mit szó? Hát, ez a színvonal. Ez a színvonal kicsit. Végtő. De nem az, hogy ez a színvonal. Az, az orkódárajzás a legjellemzőbb ez, ez Ezen a színvonalon állunk. Kész. Hát, itt, itt mondjon nekem tényt. Itt mondjon nekem egy. Az igazolható figyeljén, állítás. Figyeljén, Hát ez az egész hogy... egy katyvassz. Ne, Az, hogy ez egész egy katyvas, igen, a rémisztő képződmény csatornái ebbe a közegbe vezetnek, ezt mi sem fejezik ki jobban, mint az, hogy Hon Gábor, illetve Jón Emese apósa. Mi bozott alap? Bozottom, Tehát bozottom Azt értse meg, hogy a politikai szándékus sondaságokkal én magam elbánok. De a rokonságát, ez a Dicendi Attila is benne a Magyar Nemzet online. Hogy a kurva életbe meri a szájára venni. Hogy? Én, következő. én szerintem az lenne a válasz, hogy ezt meg se hallják. De ezt nincs ilyen, én te beszélgettem a beszélgetem erről lesz. hosszan a Niedermüllerről, és ma is fogok azt értse meg, hogy ez nem létezik. Tehát, hogy mondjam, van olyan, hogy a lovagiasság szabálya, de én most nem is, hogy mondjam, ez, ez, ez nem egy olyan dolog, hogy, hogyha én bemegyek bárkinek a szobájába, nem az az első dolgom, hogy oda köpök a padlóra. Mi ez? Ez nem a lovagiasság szabályáról van szó, hanem arról, hogy én fölülemelkedek. Arról, de hogy mit, én nem vagyok alado, mit, ezen a szinten. De mitől mit emelkedem föl? Mindkét répsz, rémisztő képződmény, itt most már nem csak a Niedermüller rémisztő rémisztőképződmény, hanem Horn Gábor és Jó emese is. Meghatározott szadeszas politikusként ott ártott Magyarországnak, ahol tudott. Emlékeznek a szadisoknál a párton belüli házasság szinte kötelezőnek számított. Figyeljen, az, hogy nem szereti Horn Gábort és John Emesét, oké. Okay. De az, hogy egyébként hogy vette feleségül Deutsch Tamás a mi miközön van nekem hozzá. Dicendi Attilának hogy nem bicsaklik meg a kezében a toll, amivel írja ezt a jegyzetet, hogyan nem mond ellen a klaviatúra billentyűzete annak, amikor ezt leírja. De itt nem Horn Gáborról van szó, és nem Níder Péterről, ugyanez vonatkozik Kövér Lászlóra, és Orbán Viktorra, és közben a nép átvette ezt, nem is ezt a stílus, ezt az egészet, ezt a szarozást, ezt a nem tudom micsodát. Én tegnap megnéztem ennek a rádiomisornak, és több egyéb tévés rádiomisornak, mint hogy ez is tévémisorral van zsárt, az új stúdióját, onnan hazajöve, egy ideig hallgattam a klubrádiót, interneten az autómban, aztán átmentem a Karcefemre, és ott meghallgattam először pált, akiről nem tudtam, hogy ő Völnerpál, mert Völner pálról az én mértékadó forrásaim azt mondták, hogy ez egy okos, kulturált ember, ehhez képest, mintha egy ilyen jegyzetet hallottam volna élőbeszédben, majd jött Vignyánszki Attila, akit a legkülönböző módokon környékeztem meg, hogy álljon a rendelkezésre, elmondta a Free sf azt a szóbeli jegyzetét élőbeszédben, mint amit itt Dicendi Attila leírt és én egyfolytában azt kérdeztem magamtól, hogy hol van az a riporter, aki nem állítja meg, és nem kérdez közben, de nem csak stiláris elemeknél, hogy valójában mi az, ami itt folyik. Hogy itt nem arról van hogy fölviszik az öregeteket a Tojgetosz hegyére és lelőkik őket. Itt felmennek emberek, fiatalok és öregek, és önként beleugranak a sziklahasadékba, és közben rémisztő dolgokat mondanak, vagy belőkik egymást, és nem értem, az egészet nem értem. És reggel bekapcsolom a Parakovás Imrét a klubrádióban, és mond egy szöveget, ami egyrészt, totálisan más, mint amit máskor nyomnak, tehát van, ez van egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen izé, amit klubrádiónak hívnak, de nincs neki egy hangja, annyi hangja van, ember beszél benne, ám legyen, de szintén beszél egy ilyen megöregedett tinédzser nyelvet, és az egésztől, nem látom benne viszont az életemet. Konkrétan a Vidámparkban vagyok, abban az üvegteremben, ahol torsztükrök tükrök vannak, és torsz tükrök által kell látnom a hétköznapjaimat, miközben azok nem ilyenek, és nem az a baj, hogy nem ilyenek, hanem a torsz tükrképet kezdjük valóságképpen kezelni, és ez abszurdum. Én most, ugye ez a az imádok érni. Hát az ezért telefonáltam, mert akkora kontraszt volt a telefonja és az én közérzetem között, hogy úgy gondoltam, hogy, hogy ezt, ezt én most megosztom magával. Jó, tehát De hát ezek szerint a közérzetünk az meg se fényes. Nem és ez vezet oda, hogy nem telefonálnak be. A, a ez nem, Ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Sem. Tehát arra kérem, hogy amit ön érez, az legyen. Hogy abból távol menő következtetéseket vajon le. Az épp, úgy nem lehet ennek a műsornak a része, mint ahogy az, hogy valaki többes szám eső személyben beszéljön. Megúzhatnánk, de nem tehetem. El kell mondanom a FreeSFE történetét slágbortokban. Ha közben telefonálnak, állok rendelkezésre. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Jó reggelt! Egyszerre egyszer egy ember, tehát olyan nincs, hogy a saját internet hangon is Nem, ez a tiéd volt, csak lehakítom. Tegnap följé volt telefonon, egy kutató cég, és megkérdezte, hogy és akkor kire és ott ültem az autóban, és egyszerűen felsoroltak neveket, és előjöttek képek, és nem tudtam a végére mit mondani, mert tulajdonképpen vég hallgattam ezt a tócsaba téle kis előadást, akkor rosszul voltam az MSZP-től, a hallgattam, tudod, hogy nem szeretem a néződni, mert akkor az bementem a, a, a Kávin nem tudtam kikanyarodni a szabadságkídra, azt mondtam, hogy hát ilyen nincsen. Szóval ugyanazt érzem, mint amit te, e, úgy, hogy az utcán közlekedek. Nem tudok itt elképzelni 2022-ben, nem tudok elképzelni 2026-ban, és nem tudom elképzelni, mi fog itt történni. A jó hír, hogy megöltottak. Köszönöm. Pál Tamás, Telex február 8-a. Ami az elmúlt hónapokban a Színházi és Filművészeti Egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet egyik legnagyobb szégyed, mondta Niedermüller Péter, aki ugyanakkor azt reméli, hogy a Damjanics utca 4 ugyanolyan központja lesz a hazai színházi kultúrának, és a művészeteknek, mint amilyen az SZF-e volt. Részlet az város hollapján megjelent írásból. A házban egy közösségi télet szeretnének megvalósítani, szintén ez még február 8-a. Előadásokat, kurzusokat, vetítéseket, könyvbemutatókat tartanak, majd terveik szerint együttműködnek a kerület iskoláival, óvodáival, céljai között szerepel, hogy művészeti, művészeti programokkal színesítik város kulturális életét, nyár végére pedig egy nagyszabású szabadtéri nyitófesztiválon mutatkoznának be. Erzsébetváros önkormányzata büszke arra, hogy befogadhatja ezeket a fiatalokat, és ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar művészek következő generációját és alkotásaikat megismerje a világ. Egy nagyot ugrom időben, és a tegnap hosszan elemzett index egyik írásából idézek, Ambrus Balázs február 16-en. Níder Müller Péter, a hetedik kelet polgármester azonban a konfliktusokban lehetőséget látva Erzsébetvárosba csábította a Vinyánszki féle színművészeti oktatást elutasító közösséget azzal, hogy a egyesületének segítséget nyújt és a Damjanics utcába felajánlott számokra egy közelmúltban teljes körül felújított épületet. Ez hemzseg a hamis állításoktól. Aki ezt elolvassa, az más valóságban él, mint én. Megkérdezhetik, hogy mi nem stimmál, de ha végighallgatnak, akkor tapasztalni fogják. Bár a helyen eredetileg egy zeneiskola igényei szerint lett átalakítva, úgy tűnik, hogy maga az údri színpad is itt élhet túl. Fidesz.hu február 8-a. Az intézményt kifejezetten a zeneiskola számára annak szakmai vezetésével egyeztetve újította fel az előző Fideszes vezetősi önkormányzat, amely a szakmai elvárásoknak megfelelően zeneszobákkal, hangszigetelt ajtókkal, ablakokkal, hangulóhelyiséggel és próbatermekkel rendelkezik. A Vattamányzolt által vezető előző önkormányzat képviselőtestületének szinte minden tagja belétve a jellegi városvezetéshez tartozó képviselőket is megszavazta, hogy az épül ebben a molnár Antal a zeneiskola kapja a helyet. Mint utolag megtudhatták, ennek nyoma nincs. Tényleg zeneiskolának újították fel, de ilyen képviselő testületi döntés nem született. Ez bajka István nem tudta bemutatni. És ezeket a sorokat a papír nem veti le. Én nem szoktam önöknek hazudni. Iszonytatóan félek attól, hogy lelepleződöm. Iszonytatóan félek attól, hogy lelepleződöm, és elvesztem azt a hitelességemet a szavahihetőségemet, a fialasságomat. Nem is vem Bajka Istvánt, hogy Bajka István vajon félti-e az ő Bajka Istvánságáját, nem tudom. Bajka István meg vagyok róla győződve, de a tévedés kockázatát fenntartom. Abba a politikus vértezetbe öltözik, amelyben ő azt feltételezi, hogy mint politikus mást engedhet meg magának, mint egy civil ember. A teljes politikai felosztály, Fidesz, msp demokratikus koalíció, és így tovább. A tévedés kockázatával mind ezt feltételezi magáról. Talán még azt is hiszik, hogy jó ügyes szolgálni. A Vattamány Zsolt által vezetett előző önkormányzat képviselőtestületének szinte minden tagja belétve a jelgi városvezetéshez tartozó képviselőket, is megszavazta, hogy az épületben a Molnár is Antall Zelen helyet. Maga az iskolaigazgató mondta az ellenkezőjét. De ha bárkinek bármilyen dokumentuma van, én korrigálok. Ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltölteni a tanárok és a tanulók, mert a baloldali önkormányzat 2019 össze óta nem adta birtokba nekik, akik azóta is bizonytalanságban élnek. A több száz millió forintból felszerelt épületet most politikai célra használja fel az elszabadult hajóágyoként romboló demokraciós koal koalíciós vezetés. A Fidesz keresi a jogi reparáció lehetőségét. 2019-80 közbeszerzési értesítő Római 2, 1 per 4, a közbeszerzés, rövid ismertetése, Budapest 7. követ, Damjanics utca, négyes szám alatti épületben, zeneiskola kialakítás, amelynek során az elvégzendő feladatok, különösen az alábbiak és hosszú felsorolás. Nider Péter, Facebook oldala. A Fidesz megint mindet elkövet, hogy egy örömteli eseményt bemocskoljon, saját aljas politikai érdekei szerint használjon fel. Hétfőnben jelentettük be, és nyolcadika, hogy az eszefelüldözött diákjai a kerületben lennek új ottharra, a Damjanis utcában lesz az új ódri színpad. Ezzel nem csak bevételhez jut a kerület, de egy magas presztízsű intézmény is színesíti város kulturális életét. De ne menjünk el amellett, írja később, hogy maga a képviselő úr se tudja, bajkairól van szó, mikor született határozat arról, hogy az épületben zeneiskola költözik be. Azért nem tudja, mert ilyen határozat nincs. Ahogy arra sincs válasz, mi került az egyébként jó állapotú épület felújításán közel 700 millió forintban. De még ennél is fontosabb, hogy olyan csak a Fidesznél van, hogy valakinek felújítunk és odaadunk egy épületet ingyen. város mostani vezetése nyílt és nyilvános pályázatok keretében dönt ingatlanjai hasznosításáról. Figyelembe véve, hogy mi jó a lakosoknak. A Molnár Antal zeneiskola, aminek épületét egyébként pont a Fidesz adta el a fejük fölül, működik és működhet tovább. Az ott folyó szakmai munkát támogatással, kitüntetésekkel ismertük el már eddig is. Abban is elkötelezettek vagyunk, hogy belátható időn belül méltó körülmények közé helyezzük el őket. És minden ellenkező híresztelés ellenére szívesen beszélgettük elő az igazgatóval, amelyben ő ezt igényli. Február 9 -e, az az igazg a hetedik keleti molnáron a zeneiskola vezetősége tanári kara, a szülei munkaközösség és mintegy 600 tanulója megdöbbenve és elkeseredve vettük tudomásul, hogy a tegnapi napon az Erzsébet városi önkormányzat a tulajdonában álló Damjanics utca 4-es szám ingatlant előzetes értesítés nélkül a bárkínyizoltán alapítvány részére adtált használatra. Megdöbbenésünk oka, hogy az épületet 2019-ben kimondottan a zeneiskola számára, zeneoktatási tevékenységre alkalmassá téve újtatta fel az akkori önkormányzat. Az épület felújítása bár 2019-ben elkészült, azt az önkormányzat a mai napig nem ott át a zeneiskola részére. Később iskolánk ugyanis évek óta saját épület nélkül bérházi lakásokban is nyolc különböző telephelyenként el megoldani a legfiatalabbak zenei nevelésé és sokszor méltatlan körülmények között. Reméljük, a kerület vezetése legalább annyira szívén viseli a saját kelet polgárainak zenei nevelését, mint a független színház oktatási ügyét és méltó megoldás kínál a zeneiskola tarthatatlan a helyzetére, Sementri Gábor intézményvezető, aki a múlt héten még személyes részvételt ígért, ám ezt pénte kell lemondta. Az Erzsébetvárosi Önkormányzat közleménye február 9-én még mindig ott tartunk. A az Antal iskola méltó helyre költöztetéséről is a tankerületi új vezetővel Niedemüller Péter város polgármestere hétfő déllet. A megbeszélésen elhangzott, hogy a költöztetés vonatkozásában nincs döntési kényszerű, az iskola 2022-ig a jellegi feltételek mellett még tud működni. Ez idő alatt az intézmény által megadott kívánalmaknak megfelel az önkormányzat pályázatra kijelöl egy, a számukra mindenben megfelelő épületet, amelyet az iskola elnyerhet. Eszgyebet város önkormányzatának fontos a nagymúltú patinás intézményezés, segíteni kívánja az ott szakmai munkát ennek, annak ellenére, hogy ez nem kötelező feladata tekintettel arra, hogy az iskola állami fenntartásba került. Ugyanakkor az önkormányzat jelen pillanatban nincs abban a helyzetben, hogy Damianis utca 4-szám alatti 700 millióit felújított ingatlan bérbeadásából származó bevételéről lemondjon. A tankerület vezetője korábban megerősített, hogy a vagyonkezelésen kívül másformában nem tudják kezelni a köznevelési feladatot ellátó ingatlanokat, azaz nem tudnak bérleti díjat fizetni. A Damianis utca 4 szám alatt található épülettel kapcsolatban Nidemüller Péter megjegyezte, sem a korábbi, sem a jelenlegi körületvezetés működés alatt nem született olyan határozat, amely szerint az épületben a Molnár Antal Zeneiskola fog működni. Úrfi Péter, február 9-e 444.hu város önkormányzata a 444-nek küldött keddi közleményében azt írta, fontos a nagymúltupontlínás intézmény, ezért segíteni kívánja az ott folyó szakmai munkát, annak ellenőri, hogy ez nem kötelező feladata. A Molnárat a zeneiskola igazgatója azt mondta a 444-nek, hogy a döntés ilyenkor a fenntartó, a klikkezében van, de kora összeget havi két millió forintot ők valóban nem tudtak volna előteremteni. Szevendri Gábor szerint azonban más állami sem fizetnek a saját épületükért bérleti díjat. Az igazgató úgy érzi, hogy mióta új városvezetés van, nincs érdemi kommunikáció az önkormányzattal és személyesen Müller Péter Az előző kormánypárti városvezetés valóban végig együttműködött a felújítás és a kivitelezés során a zeneiskolával. Egy Bérházban van. A székhelyünk fejeződik be a 44.hun való szöveg. Míg minden közleményükben azt hangsúlyozzák ez továbbra is a 44.hu. Hogy sem a korábbi sem a jellegi előtvezetés alatt nem született olyan határozat, amely szerint az épületben a Molnár a zeneiskola fog működni, az igazgató azt emeli ki, mármint Szementi Gábor, amit a közbeszerzés értesítővel is el lehet olvasni, és az önkormányzati cég által 2019. áprilisában két közbeszerzés tárgya egyértelműen a Damjanics utca 4 számolati épületben zeneiskola kialakítása szemén. Úgy fogalmaz, 18 hónapja kéri a városvezetés segítségét. Hiába évekig építették ezt nekünk, és ha most kezdenek el új épületet keresni, akkor további évek telnek el, mire beköltözhetünk. Az egyik kérdés az, hogy addig hol legyünk. A másik, hogy miért nem miért nekünk kell várnunk. Free SFE közlemény. Felvette a kapcsolatot a Free SFE Egyesület a Molnár adta a zeneiskola vezetőivel, miután egy kedregeli közlemény nyomán tudomásunkra jutott a tankerület által fenntartott zeneiskola hátrányos helyzete és korábbi kötődése az Egyesület nyílt kiírás útján megpályázott és friss önkormányzati döntés értelmében Jelen pillanatban nem látunk lehetőséget, ez nagyjából egy hete volt. A konkrét ügy megoldásában ez központi jelentőségű, még egyszer, jelen pillanatban nem látunk lehetőséget a konkrét ügy megoldásában való szerepvállalásra, ugyanakkor igyekszünk tovább a körülményekről, és saját történetünk fényében morális kötelességünket tartjuk az előző évtizedek Színház és Fünnveszete Egyetemihez hasonlóan kizsigerelt és magára maradt állami fenntartási intézményekkel való párbeszéd kezdeményezését. Írják durván egy héttel ezelőtt, több mint egy héttel ezelőtt a Friesefe Egyesülettől. A Magyarországi Művészetoktatás autonómiájának helyreállításához elengedhetetlen, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közössége egymásra találjanak és együttműködjenek. Két petíciót indított a Molnár Antal Zeneiskola előtt február 11-én. Ennek az a címe épületet a Molnár Antal Zeneiskolának. És bármennyire hihetetlen, a petíció.com-on megtalálnak három nappal később egy másik petíciót, február 14-én a Molnár Antal Zeneiskolán részére felújított épület a Molnár Antal Zeneiskoláé. Február 16-a új otthont keres a Frieszefe Egyesület. Közösségi és oktatási tér kialakítására keres helyszínt a Frieszefe Egyesület, miután a politikai fronttá vált 7. kerületi épület bérleti jogáról a szemeszter végével lemondunk. Továbbra is bázis demokratikus keretek közt működő autonóm független közösség döntésének célja az SF 155 éves szellemiségéhez és hagyományához méltó környezet teremteni az alkotóműhelynek és a kezdetét vett munkának. Kiköltözésünk a zeneiskola ügyének megoldását ugyan nem biztosíthatja, de a vezetőségükkel közös reményünk szerint a növendékeket és mestereket övező támogatás kitartása eredményre vezet majd. Az oktatás folyamatosságát garantálni hivatott valamint a vizsgálódások és vizsgafilmek elkészítéséről nagy lelkű támogatókkal és különböző játszóhelyekkel megegyezett Várkonyi Alapítvány a szemeszter végét tűzte ki az eredetleg határozatlan idejű szerződés felbontására. Az Egyesület ez idő alatt a nyilvános pályázatában és körvonozott tervek és víziók megvalósítására alkalmas új helyszínt keres. Mi? A Frieszf Egyesület tagjai, oktatók és hallgatók a Molnár Antal Zeneiskola vezetőségével folytatott egyeztetések alapján velük közösen bízunk abban, hogy a politikai intermezzó, amelyről mindkét intézmény a sajtóból értesült, nem volt teljesen hiába való, kitartó társadalmi nyomás hatására a tankerület és az önkormányzat az eddigeknek talán intenzívebben törekszik majd egy olyan konstrukció kialakítására, mely által a zeneiskola ügye rendeződhet. Majd végül, de nem utolsó sorban, az Erzsébet városi önkormányzat közleménye február 16-a 14:27 perc. A Fidesznek újra sikerült elérni, hogy otthontalanná váljanak a Frieszefe diákjai. A Fidesz az elmúlt hetekben intenzív politikai hangulatkelt és folytatott, amelyhez felhasználták molnárant a zeneiskolát és annak igazgatóját, a párt orszegyűlési képviselője, Bajka István a Friesz egyesületően nyilatkozott minősítetett le hangnemben és azt terjesztette minden lehetséges fórumon, hogy az önkormányzat ki a zeneiskola diákjait, elvette a számukra kijelölt épületet. Ez nyilvánvaló hazugság, hiszen a zeneiskola nem került utcára elhelyezésük fenntartásuk pedig az állam dolga, és nem az önkormányzat feladata. Ez a csúsztatásokkal teli hazi kampány elbizonytalanította a Friesz egyesületet, amely úgy döntött, hogy visszaadja a nyilvános pályázaton elnyert bérleti jogot. Az egyesület döntését és sajnálattal vettük tudomásul. Ezzel a Fidesznek újra sikerült elérni, hogy az eszefés diákok otthontalanná váljanak. Miközben a diákok saját döntésük alapján utcára kerülnek, az épület hasznosítására új pályázatot leszünk kénytelenek kiírni. A kormány önkormányzatokat büntető politikája, amit ugyanis Erzsébet városnak továbbra és minden bevételre szüksége van. Ezzel a helyzeteltel senki sem nyert, Ebben az ügyben csak vesztesek vannak. Ezt eredményezte a Fidesz gátlástalan politikai haszonszerző akciója. Ezzel a közleménnyel egy tízes skálán nagyjából kettesre értek egyet, de ezt majd megbeszélem Niedermüller Péterrel. Néhány percük van, hogy elmondják azt, amit gondolnak, ha akarnak. 061-911-168 Ádám, megtennéd azt, bár ez neked nem dolgot, hogy hoznám nekem egy vizet, mert elfelejtettem magammal hozni narancslevet, vagy bármit. Egy víz. Köszönöm szépen. Vagy bárki más, aki képes egy vizet prezentálni nekem. 061 911 Azzal egyetértek, igen, ennek a történetnek csak vesztesei vannak, de nem. A Fidesz nyert. Jól használt ki egy lehetőséget, leshatáromozgott, mozgott, és a Fieszerfének a mérhetetlen tisztességével visszaélve, ha in-integrum restitúciót nem is ért el, de elért valami nagyon furcsa helyzetet, de nem magamra lettem volna kíváncsi 0 1 9 111 168 <Sessz> Semmi mondandójuk négy. Nává, Bonyolult a történet nagyon reggel van! Lát egy 168 Ez egy tévéműsor, egy rádióműsor, valójában elég nézni, elég hallgatni. Maga a Kejfej az már egy interaktív műsor, tehát abban nem állt, hogyha valaki elmondja a véleményét, vagy amit gondol, de az se kötelező. De ne kárhoztassanak. Aztán mondom, hogy magukat okolják, és itt vége is. Hello. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát megtörtént az iratismertetés, felolvastam Dicendi Attilának ezt a nagyszerű írását rólad, és hát most itt van az egyik érintett... pontosan, miről Nem tudom pontosan, hogy miről beszélünk. Pontosan, hogy miről beszélünk. Hát Mi az iratismertetés? Hát ami a Frieszefének a történetét illeti. Aha. Mármint a Damjanich a, a négy történetét. És melyik ez a irat, amit sikerült ismertet meg? Hát a képbe? A kronológiát az elmúlt másfél-hét történetét. Nagyon Azt kérdezem tőled, a vonalban Niedermüller Péter van, város, polgármestere, hogy szerintet te polgármesterként az esetek zömében milyen mértékben tudsz megnyilvánulni anélkül, hogy utalásokat tennél egyéb a személyeddel, vagy város önkormányzatával összefüggő, de éppen a konkrét témával nem összefüggő eseményekre, illetőleg mennyire tudsz szakemberként megnyilvánulni. Szakember ebben az esetben az, az én megítélésem szerint, de ha te gondolod, legyen más, aki egyébként egy és bizonyos esemény kapcsán, amely ha egyébként nem bír politikai vonzattal, akkor képes úgy megnyilvánulni, hogy aktuál politikai megjegyzéseket nem tesz, hanem azt mondja, 4 meg 4, az 8, és nem mondja azt, hogy Bajka István szerint 9, nem mondja azt, hogy egyébként az előző rendszerben ez hogyan volt, hanem azt mondja, 4 meg 4, az 8, leviszi a hangsúlyt, oszt jó napot. A, ez egy kis egy gondoló kérdés, nem tudom. Rendben van, akkor, akkor ennél. Rendben, ak ne, ne, mi akkor mindjárt, mindjárt adok mellé a szemelvényt és érthető lesz. Yes. Február 8-án, amikor otálltál az épület előtt a FreeSFE-vel, akkor te azt mondtad, ami az elmúlt hónapokban a Színház és Filmvészeti Egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet egyik legnagyobb szégyene. remélem, hogy a Damiani Csucca 4 ugyanolyan központja lesz a hazai színházi kultúrának és művészetetnek, mint amilyen az SFE volt. És azt kérdezem tőled, hogy miért nem volt elegendő azt mondani, meg lett hirdetve a Damiani utca 4, egy pályázó volt, a pályázatát az önkormányzat elfogadta, Tessék a kulcs, használjátok! Hát azért, az, az egész eseményet pontosan most mondtad, de ez nem egy kontextus nélküli történés volt. Hát itt mégiscsak az történt, hogy a kormányzati intézkedések nyomán több, több száz, nem tudom pontosan a számot, diák és egy sor tanár, művész elvesztette az otthonát. Hát ez nem úgy van csak, hogy az ég odapottyantak ezek a gyerekek is ez a tanárszírozási között, ezeket elűzték otthonról. És én bizony a gondolom, hogy azokat, akiket politikai okokból elűznek, azoknak, ha van rá mód, ha van rá törvényes mód, akkor azoknak fel kell kínálni a segítség lehetőségét. De elnézést, te felajánlottad a segítséget, vagy meg lehet pályáztat, vagy egy épület? Hát ugyanakkor meg lett pályázva a gépület, és megnyerték a pályázatot. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy ez az épület meg lett pályáztatva, ő pályázta, ez igenis az a egyedüli törvényes mód, amivel Erzébet város segíteni tudja azokat, akik segítségre szorulnak. Én ezt értem, de én úgy tudtam eddig, hogy ez egy pályázat volt, és ezt nem a Friesefének no, írták ki. Nem, arról nincs is szó, tessék Jó, csak a szöveg, csak, szóval. csak olyan vagy, mint most, aki a saját sírjátásra, ugyanis akkor, amikor ez kilet. Elhagyáltam a saját síramat. Hát először is az én síromat úgyis is másokássák, meg, mert akár gondok úgy is De te ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Figyelj. Te elvileg egy szövetségeseddel beszélgetsz a szó jó értelmében, aki nem, egyébként nem. nincs papírja arról, hogy ugyanakkor kritikai megjegyzéseket nem tehet. tehát a szövetségest úgy értem, mint egy olyan ember, aki pénzért pénz nélkül egész egyszer abból adódóan, mert megismert téged, és egy fontos véleményalkotónak gondolnak most éppen polgármesterként. Beszélgetek veled, csak hogy félre ne értsen bárki is, hogy mi a szövetséges. Szóval azt kérdezem tőled, hogy amikor ez az épület meg lett hirdetve, akkor még ez nem abval volt összefüggésben, hogy lehet üdvözölni politikai azt, aki megnyeri tudtól, mert itt egyetlen dolog történt, senki nem jelentkezett rá a Free SF én kívül, ha bárki jelentkezett volna, és jobb kondíciókat tudott volna biztosítani, beleért, hogy volt egy pontozásos rendszer, és mondjuk több pénzt ajánl, akkor könnyen lehetséges, hogy te abban a nehéz helyzetbe kerülsz, hogy a több jelentkező közül nem a Friesefének nek adod oda a kulcsot az a vicc, az a, az, az, az, az érző teljesen magától értetődik. Teljesen magától értetődik, hogy egy nyílt pályázaton mindig az, hogy fogja az első helyet megkapni, vagy az első helyet elérni, aki a legjobb ajánlatot teszi. Tessék, megnézni azt a pályázatot, amit az érzők csinált. Szerintem egy magas színvonalú, kitűnő pályázat. Arról én nem tehetek, tehát az nekem nem feladatom, hogy körbejárja a félkerületet vagy a félvárost, és kérdezem, hogy a fiúk, lányok, ki szeretne még pályázni. Nem, egy nyílt pályázat az nyílt pályázat. Azon bárki részt lehet. és még egyszer mondom, a tetejében nekem a magához, a pályázati elbíráláshoz, vagy a pervizet sem semmi közön nincs. Azt én ezt, tudom, én ezt értem, csak a beszélgetésünk legelején olyan módon beszéltél erről, mint aki örül, hogy felajánlhatja ezt a lehetőséget a Szef-nek, holott te nem a Szef-nek ajánlottasz fel, hanem bárkinek, aki megfelel a pályázati feltételeknek. De. Így van. De hát hogy mondjam, kell, azt nem ne értem, mindig abból kiindulni, hogy valakik valahol azt csak hogy a vízből már meg is valami szükség, Igen, De az, a, a legelején nem, nem, nem, nem így fogalmaztál, nem. és ugye én tegnap ígértem neked egy index citátumot, valószínűleg nem hallgattad a műsort. Eddig ez a citátum így szól. Ambrus Balázs Index, február 16-a 13 óra 16 perc részlet az írásból. Niedermüller Péter, a hetedik kelet polgármester azonban a konfliktusban lehetőséget látva Erzsébetvárosba csábította a Vignyánszki féle színművészeti oktatást elutasító közösséget azzal, hogy a Friaszefe -e Egyesületnek segítséget nyújt és a Damjani utcában felajánlott számukra egy közelmúltban teljes körrel felújított épületet, bár a hely eredetileg egy zeniskola igényei lett átalakítva úgy tűnik, hogy maga az údri színpad is itt élhet túl, ez idézet hogy ha, ha nem tévedek, akkor ez a kitűnő újságíró akkor ez a péntek délután jön hozzá, egy újabb interjóra. Ezzel most innen üzenem neki, neked, meg mindenkinek, egy szó nem igaz, hogy csábította. Hát ez, ez, hogy mondjam, már az életkorot is kizárja, hogy csábítani tudja, de ez csak egy ostoba vicc volt. Tehát ez szó, nincs. ezért mondom neked az, hogy egy, valaki kitalál egy ostobaságot. De nem csak, hogy kitalál, oda csábított, hanem, felajánlott egy lehetőséget. Mondom. Ha, hagyd mondjam ezt a mondatot. Valaki kitalál egy ostobaságot, és utána jönnek az újságírók, és azt kérdezik tőlem, hogy igaz -e ez az ostobaság, vagy sem. Hát már elnézést kérek, miért kell nekem minden hülyeséggel szemben védekezni? Szó, szóval erről nem volt, hogy én kávítlattam, nem láttam én ebben semmiféle politikai, nem tudom én micsodát, egy másik újság adnak azt, hogy ezzel kapcsolatban én csak azért csináltam, hogy a politikai népszerűséget nőjön. Minden egyes ostobasággal szemben nem tudok védekezni, és nem is fogok, mert egyszerűen nem érdekel ez a sok össze-vissza Senkit nem csábítottam oda, Egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy azt megelízen, hogy kiírjuk a pályázatot, ezt a Erzsébetváros vezető koalícióval többször végig tárgyaltuk, senki nem volt el, ellene, hogy kiírjuk a pályázatot. És azért írtuk ki a pályázatot, mert nincs egy megveszekedett vasunk se. És minden egyes bevételi szillére szükségünk van. Ezért lett írva most a pályázat, és nem korábban. Ugye... Uh... Némi zavart keltett az, amikor a közbeszerzési eljárás megmutatva arról írtak a lapok, és ezt nem lehetett cáfolni, hogy maga a közbeszerzés egyébként egy zeneiskola felújításáról szólt. Ezt követően megszólalt a zeneiskola, és szomorúságának adott hangot a tekintetben, hogy... Ezt nem ők kapták, amire elhangzott az, hogy nem pályáztak, de nem is pályázhattak volna, hiszen egyébként nem tudtak volna pénzt felajánlani, amire a Free SFE Egyesület az alábi közleményt tette közzé, nagyjából másfél hete. Felvette a kapcsolatot a Free SFE Egyesület a Molnár Antal Zeneiskola vezetőivel, Miután egy kedregeli közlemény nyomán tudomásunkra jutott tankerület által fenntartott zeneiskola hátrányos helyzete, és korábbi kötődés az Egyesület nyílt kiírás útján megpályázott és friss önkormányzat döntés értelmében bérbe vett épületéhez. Jelen pillanatban nem látunk lehetőséget a konkrét ügy megoldásában való szerepvállásra, ugyanakkor igyekszünk tovább tájékozódni a körülményekről, és saját történetünk fényében morális kötelességnek tartjuk az előző évtizedek színház és művészeti egyetemész hasonlóan kizsigerelt és magára maradt állami fenntartású intézményekkel való párbeszéd kezdeményezését. Ez a múlt héten még meglehetősen álságosnak tűnt, hiszen nem nagyon lehetett tudni, hogy a Free SFM mit tud egyébként tenni a kizsigerelt és magára maradt állami fenntartású intézmények számára, aztán ez egy héttel később. Ha nem is nyilvánvalóvá vált, de e, megadták azt a lehetőséget, amit korábban az ő pályázat nyertességük útján nem lehetett e, elnyerni másnak. Azt kérdezem tőled, még mielőtt eljutnánk a jelenig, mindazt, ami a múltkori beszélgetésünk óta történt, ami ugye nagyjából egy hét. Ami a Damianis utca négy történetét illeti, és amit te itt most szabad beszédben el tudsz, vagy el akarsz mondani, mi az, amit az elmúlt egy hétben átéltél, különös tekintettel arra, hogy neked, mint polgármesternek ezügyben olyan nagyon sok dolgod nem volt. Mégis láthattad, hogy hogyan főkeserű levében ez a pályázat nyertességes Frieszefe, és benne a Damianis utca négy ingatlan. Figyelek! Uh, ugye én a Frieszefe döntését nem kommentálom, és az ha ők úgy ítélik meg, hogy nekik ez a morális, vagy ilyen, bármilyen más a Jó, Ez még ki... az egy héttel ezelőtti, tehát ez még nem a mostani, ez, ez, ez, ez még a múlt hét kedvenc szerda. De még egyszer mondom, én ezt a döntést nem kommentálom, magánemberként tanított mondani, hogy sajnálom, de hát ők tudják, hogy mi csinálnak. Ez az egyik rész az A, a másik rész az amiben a, ami a felolvasott körül közleményben is egyszerűen tévedés, az az, hogy a zeneiskola sanyarok körülmények között van. Nem. A zeneiskola normális körülmények között van, ugyanúgy, mint számos más zeneiskola Magyarországon, és éppen ezért azt gondolom, hogy ez ennyit szólva is oktatás, hogyha majd oda jutunk, vagy hogyha még tovább folytatódik ez a cirkusz, akkor szívesen felolvasom azokat a, a, a, az idézeteket, amennyit a zeneiskola korábbi igazdat mondott arról, hogy milyen jól el vannak ott helyezve, és így tovább, és így tovább. Plusz gyorsan hozzátem azt is, hogy 2022 nyaráig aztán két semmi féle nehézség nincs a zeneiskolá elhelyezésében. Úgyhogy, ami a Dene iskolát illeti, és nem a hogy úgy így meg a helyzetet, hogy akarják, én azt gondolom, hogy itt alapvetően, és mindenek előtt ennek a helyzetnek a kihasználásáról volt szó, arról volt szó, hogy akkor azt lehet mondani, hogy a gonosz polgármester, vagy gonosz önkormányzat 600 gyereket az utcára taszít, amiből egy szó nem igaz, a 600 gyerek ugyanúgy végezheti a munkáját, ahogy eddig is végezte. Ennyi és nem több. Számomra ennyi és nem több. Uh, ugye te azzal készszel a beszélgetést, hogy eh, eh, nem, hogy aktuál politiká vonatkozások legyenek. Én kérdeztem. Én mondani bőséggel, aktuál politikában de ezeket aztán végképpen fogom Figyelj, már annyi mindent tettél ilyet a múltban, tehát uh, itt most lehet diétát uh, tartani, csak én kérdeztem tőled, hogy egyébként létezhet-e úgy beszélgetni, hogy négy meg négy az nyolc, és a kommentárok elmaradnak, de ez rám is vonatkozik, nem csak rád. Február 16-án az alábbi közlemény tette közzé a Free SF Egyesület. Közösség és oktatási tér kialakítására keres helyszínt a Free SF Egyesület, miután a politikai frontá hetedik 7. keleti épület bérleti jogáról a szemeszter végére lemondunk. Továbbra is bázisdemokratikus keretek között, drödöm, Kiköltözésünk a zeneiskola ügyének megoldását ugyan nem biztosíthatja. De a vezetőségükkel közös reményénk szerint a növendékeket és mestereket üvező támogatás kitartása eredményre vezet majd. Az oktatás folyamatosságát garantálni hivatott, valamint a vizsgálódás szemeszter végét tűzte ki az eredetleg határozatlan idejű szerződés felbontására. Az Egyesület ez idő alatt a nyilvános pályázatában is körvonalazott tervek és víziók megvalósítására alkalmas új helyszínt keres. Mi a Frieszefe Egyesület tagjai, oktatók és hallgatók a Molnár a zeneiskola vezetőségével folytatott egyeztetések alapján velük közösen bízunk abban, hogy a politikai intermedzó, amelyről mindkét intézmény a sajtóból értesült, nem volt teljesen hiába való kitartó társadalmi nyomás hatására. A fenntartó tankerület és az önkormányzat az eddigeknél talán intenzívebben törekszik majd egy olyan konstrukció kialakítására, amely által a zeneiskola ügye rendeződhet. Egyezünk meg, hogy természetesen ordítóan hiányzik a Free SF Egyesület bármely képviselőjének jelenléte ebből a műsorból, de én az igét a világán senkit nem találtam, akit ezügyben korábban vagy most meg tudtam volna szólaltatni. Bárki, aki ilyen van és a vonzás körzetemben létezik, dörö.fiolajonoskukatgmail.com, és holnap vagy holnap után itt meg fog szólalni, annak függvényében, hogy mennyire van tele a műsor, de azért az mégiscsak páratlan, kedves Péter hogy egy bérlő Imáron a zeneiskolával szövetkezve kritizálja a te tevékenységedet a jobbítás szándékával. Azért lássuk be, nem a nyúl viszi a vadászpuskát, de nincs távol tőle. Ha még egyszer mondom, <gül> <gül> nem fogom minősíteni. A kihiesztete közleményeit, tevékenységét azt csinálnak, amit jónak látnak. Én beszéltem a képviselőikkel, értem, amit mondanak, azt, hogy egyetértenék, azt a nem mondtam ki, értem, amit mondanak önálló, autonóm, független emberek, szervezetek, ha ők ezt így ítélték, hogy ez így van rendben, akkor csinálják, majd meglátjuk, én csak azt remélem, hogy találnak maguknak egy másik épületet, egy másik helyet, azt, meg is mondtam megint, azt nem hiszem, hogy bárhol is majd ki tudják magukat húzni a politikai csatározásokból, hogy ugye csöndesen megjegyzem, itt nem rólam, nem az önkormányzatról, sőt nem is a psz esetéről van szó, hanem itt azt a szellemiséget támadják, amit a PSZ-re, és azt remélem, hogy én is képviselőt, ezt a szellemiséget támadják, és ez több mindegy, hogy ez a hetedik kerületben van, a 42-ban, az 56-ban, azok, akik ezt a szellemiséget, a független kultúrát, a küggetlen művészetet támadják, azok mindenint meg fogják találni az arra, hogy ezt a támadást folytassák. De még egyszer mondom, sok sikert kívánokat, hogy ezt a különböző. Azt kérdezem tőled, hogy akarsz-e két mondatot mondani, vagy többet az ügyben, hogy miután a politikai frontá vált hetedi keleti bérleti jogáról a szemeszter végében lemondunk, hogyan lett ez politikai front? Volt-e neked ehhez között? Hát ugye, néha tényleg nem értem a kérdéseket, de igyekszem azt mondom. Visszatérhetünk, megmondom neked, megmondom neked, hol nincs politikai front. Ott nincs politikai front, szerintem négy, meg négy az nyolc. Ott nincs politikai front. Abban a pillanatban, hogy ez olyan kommentára egészül ki, ami nem odavaló, abban a pillanatban politikai fronttá válik. És még egy dolog. Attól, mert te úgy beszélsz, hogy 4 meg 4 az 8, attól más próbálkozhat azzal, hogy ez politikai frontát tegye, de utólag te elmondhatod, hogy te, hogy te az íg egyat a világán semmit nem tettél ennek érdekében. A kérdés az, hogy mindaz, amit egyébként te ennek érdekében tettél, ha tettél, szerintem tettél, akkor azt szerinted jól tetted de Ugye, ha egy kicsi figyelemmel kísérte bárki is azt, hogy mi történik el városban. A legutóbbi választások óta, akkor azt látja, hogy folyamatosan politikai támadások érték az új önkormányzatot, az új önkormányzati vezetést, és nyilván engem is személy szerint. Szívesen megkérlek arra, hogy bármely műsorodban, bármely alkalommal nézd meg néhány olyan írás, megnyilatkozást, ami a személyem vagy az önkormányzattal, szemben fogalmazódott meg, és utána keresd meg azokat a szerinted politikai motivált, aktuál politikai motivált válaszokat, amit én adtam erre. Ha ezek megvannak, akkor meg tudjuk nézni, hogy mi az, amit én kezdtem, mi az, amit én kezdeményeztem, és meg tudjuk nézni, hogy mi az, amit a másik oldal kezdeményezett és folytat, folyamatosan az összes rendelkezésére álló mediális fórumon. Én azt gondolom, hogy nem fogsz olyan szöveget tőle találni, de én bárkik személyében, vagy nem is tudom miében, olyan gyalázatos módon támadtam volna, ahogy engem, illetve minket támadtak. Éppen ezért azt gondolom, hogy persze, hogy vannak politikai fontok, de az nem feltétlenül abból következik, hogy nem tudom kimondani azt a mondatot, hogy hogy ott négy, meg négy, az nyomja. Ezzel nem fogok vitatkozni, de amikor te több, mint máskéle hete azt írtad, hogy a Fidesz megint mindent elkövető, hogy egy örömteli eseményt bemocskolja, saját ajas politikai érdekei szerint használjon föl, akkor ott azért meg lehetett volna állni aznál, tehát hogy meg lehet kérdezni Bajka Istvánt arról, hogy hol van az az önkormányzati ülés, ahol egyébként döntés született arról, Tudom, tudom, de az összes többi szöveg nélkül. Tehát, hogy egész egyszerűen Bajkai István ne érezze magát azt, hogy hol jobboldali paplan, hol baloldali paplan alatt ö, ö, heverhet, mert egyébként csak és kizárólag szikárkérdésekre kérdésekre kell válaszolnia. Abban a pillanatban, hogy politikai kontextusba kerül az ügy, abban a pillanatban olyan írások ö, és olyan megjelzések születhetnek, amelyek egyébként már messze túlmutatnak ö, a Damjani utca 4-en, és valójában egy teljesen keret nélküli parttala politikai vitának a terévé válnak, amitől én futva menekülök. De még mielőtt foghatatlanná válok, szeretném felolvasni, már egyszer megtettem, de ismét megteszem az önkormányzat közleményét, amit a Free Szefed döntése után hozott. A Fidesznek újra sikerült elérni, hogy otthontalanná váljanak a Free Szefed diákjai. Itt neked, hogy álljunk. Mennyiben sikerült ezt a Fidesznek elérnie? Miért a Fidesz élt el? Miért nem az események hatására döntött így a Free sf -e? Hol van az a Free sf -e szövegében, hogy ezt egyébként a Fidesz érte el? Nem. A Free sf -e azt írta, hogy politikai fronttá vált, és nem különböztette meg ezen szövegében az önkormányzatot, a zeneiskolát és a Fideszt. Erre ti azt írjátok, te azt írod, az önkormányzat azt írja, a Fidesznek újra sikerült elérni, hogy otthon találnál váljanak a Free SF-e Hol van erre a bizonyíték? A hát több is van rá. a válaszolni ezekre a kérdésekre, mert nem is akarom elhinni, hogy nem ne tud, hogy mi van ezek mögött. Ugye, hogyha megnézed a kronológiát, akkor rögtön láthatod, hogy már a pályázat kiírásakor a Fidesz különböző képviselői és títségképviselői élikön az országgyűlési képviselővel rögtön elkezdték verni, nézd meg Bajtaim és István képviselő úrnak a Facebook oldalát, rögtön elkezdték verni a tantamot, hogy rögtön elkezdték a balliberális oldalt emlegetni, rögtön elkezdték az különböző, összes különböző mútyikat, feltételezett mútyikat emlegetni, az első pillanattól kezdve. Plusz, tényszerűen tudjuk azt, hogy például azt az dominós feliratot, hogy elloptátok az iskolánkat, amit oda testettek a Tamjanis utca a járdára, az a FIDES egyik tagja, a Fidesz egyik korábbi önkormányzat képviselője csinálta. Tehát számtalan bizonyíték van arra, hogy a háttérben a Fidesz helyi szervezete ezt az ügyet folyamatosan erőltette, nyomta, ha szabad fogalmazom, és hergezte a közvéleményt, ez egy szép szó, de ezt kell, hogy mondjam. Azon kívül pedig nézd meg, hogy az összes, de az összes, mondjuk így kormányhoz közelálló médiában, folyamatosan és állandóan ott volt ez a típusú ö, ö, részben gyalázkodás, részben ilyen furcsa ö, utalások, hogy mi minden történhetett, és folyamatosan folyt a balliberális oldalaknak a bírálata annak, hogy én dékás vagyok, és ez valami déká, pártház lesz, össze-vissza beszéltek mindent. Nem egészen látom be, hogyha ez így volt, akkor erre miért nem lehet viszont azt, hogy igen, sikerült nekik elérniük, hogy elbizonytalanítsák a free eszetét, és én azt gondolom, hogy azért is kell kimondani, mert ezért a felelősséget nekik is kell vállalni, vagy nekik kell vállalni, és nem lehet megoldani a helyzetet azzal, hogy folyamatosan rámutogat mindenki. De te azt jól tudod, hogy a Frieszefe -e azt követően bizonytaladott el, amikor kiderült a Molnár Antal zeneiskolának az a közleménye, illetve nem kiderült, hanem a világra került, amiben arról volt szó, hogy ezt az épületet habár bár nincs semmilyen jogi határozat, hogy ez az övé kell, hogy legyen, de ezt zeneiskola számára újították föl, és ezzel kapcsolatban bármennyire is szomorú vagy nem szomorú, Szemedő Gábornak sikerült olyan szimpátiát kell tenni a Molnár Antal zeneiskola irányában, amilyen létre a kelleti önkormányzat felé. Hát ezt is mondom van de hát még egyszerűbb, az ebben nem magát áldozatan beállítani, és a gonosz polgármester és a bal liberális önkormányzat bünteti a zeniskolát, és nem tudom. Ez a világ legegyszerűbb dolga önmagadat, beállítani. Még egyszer hozzáteszem, ennek semmi köze nincs a valósághoz, tényleg az is fog folyni ez a cirkusz, amit tételesen fel fog olvasni, vagy fel fogom olvasni valahol azokat az idézeteket, amelyek a korábbi igazgatóktól is származtak, amelyek azt mondják, hogy ez már réges. De ezt neked már réges meg kellett volna tenni, nem az a fontos, hogy kis. Nem, meg kellett volna tenni, de most arról van szó, amit te mondasz, hogy hogy sikerült az emelyszulának ilyen nagy szimpátiát játszani maga Hát úgy, hogy az elképesztően jól hangzik. Klik a uh az önkormányzat az utcára tett 600 gyereket. Megvont a 600 gyerektől az elehallgatás jogát. Tehát persze mindenki összerezzen, és nem várhatom el minden egyes embertől, hogy akkor tételesen tájékozódjon, hogy ez igaz, le vagy nem. Ez egyszerűen nem igaz, erősebb szót nem akarok használni, és ezt elmondhatja az úr, vagy bárki más, még 56-szor, akkor sem lesz ennek igazság Én ezt nem vitatom, és ez az igazságnak mindenféleképpen egy olyan szelete, ami fontos, de én, aki a Aztalatilag a szélbe tartom a kezemet, és valójában a nyelvemmel, az orrommal, a tapintásommal tapintom le, és érzékelem a valóságot, és ez aztán összeáll a fejemben, már amennyiben van nekem intellektusom. Ne tagadjuk, hogy mi szoktunk beszélgetni. Én elmondtam neked kétségtelen utólag, hiszen előtte honnan tudtam volna, nem vagyok egy önkormányzati tanácsadó, hogy akkor, amikor ez a bizonyos szöveg elhangzott a Damjanics utca 4 előtt és amiben te említést tettél a FreeSFF küzdelméről, el lehetett volna mondani, vagy talán korábban el lehetett volna mondani, még a pályázat eredményének kihirdetésekkor azt, hogy itt egyébként egy milyen jogi helyzet jött létre, és hogy bár a zeneiskola ezt nehezményezheti, erre semmilyen alapja, jogi alapja nincs, ugyanakkor az önkormányzatnak szüksége van a pénzre. Ha te csak egy lépéssel, Péter, megelőzöd ezzel a Molnár Antal zeneiskolát, abban a pillanatban lehet, hogy a szimpátia nem fog elkísérni téged, mert mindig a nyomorultabbak irányában van szimpátia, és ebben a pillanatban nyomorultabbnak tűnik a zeneiskola, mint te, ha ez értelmezhető. De abban a pillanatban, hogy te elmondod, hogy mit miért tettél, abban a pillanatban kereshetnek kivetni valót a te tevékenységeden, de ott csak azt lehet mondani, hogy hát lehetett volna ebb vagy olyanban a Niedermüller, de kihúzod mindazon támadók támadás alól a táptalajt, amivel egyébként te nem éltél, megelőzött téged a, a zeneiskola, és onnantól kezdve permanens lépéskényszerben voltál, és ezt megelőzhetted volna. Ugye szeretném mondani, mindezt, amit mondtál, azt elmondtuk, ötvenszer elmondtuk, csak a tények senki az égött egyből nem De azért gondolj már bele abban. Mikor bályán, így és megelőzően. Én elkezdek arról beszélni, hogy a zeneiskolának nincs joga a Damjanics út a négyre, akkor szerinted mi fog történni? Akkor szerinted mi fog történni? Akkor milyenki azt fogja mondani, hogy Haha, hát honnan tudja ezt, hogy ez lesz a probléma? Ugyanakkor gyorsan szeretném hozzátenni, amit korábban mondtál, hogy persze, hogy a zeneiskola nem pályázhatott, ha nem akart, de a fenntartója minden további nélkül pályázhatott volna. Ez ágába sem jutott. Ez sem jutott, és azt nekem nem mondja senki, hogy egy nyilvános pályázatról nem lehet tudni, egy nyilvános pályázatok az a lényeg, hogy nyilvános, tehát mindenki, aki akar róla tudni, az tudhat róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket az érveket, amiket most pont ezeket el lehet mondani, szerintem ez egyszer nem működik. Én egy olyan pályázatom, ami tettében azt se tudtam, hogy csak egyedül fog pályázni, vagy lesznek más pályázók, nem rohanhatok előre és mondhatom azt, hogy hát az eme iskolában úgy erős erős határozata a úgyhogy hagyjuk őket. Azt kérdezem hogy a szemeszter vége az mi? Az május, június? Hát gondolom, én nem tudom, de feltételezem, hogy igen, feltételezem, hogy a TriszF majd meg fogja mondani, hogy pontosan, hiszen ugye a pri a nagyon a céggel, az önkormányzat nagyongazdálkodási cégével tökött bérleti szerződést, ennek a bérleti szerződésnek a részleteit nem ismerem, nem is akarom megismerni, mert nem tartozik rám, hanem majd az a nagyongazdálkodási cég, fogja, hogy ezt tudom, dolgot hogyan kell lebonyolítani, mikor kell kiköltözni, milyen állapotnak kell visszadni az épületet, és így tovább. És ez utána rögves meg, legyen... meg lesz hirdetve. És utána rögves meg lesz hirdetve. Persze, egy új pályán, A kliknek legyen. egyébként jogilag módjában van, vagy erről fogalmad nincs, és nem is kell, hogy legyen, hogy egyébként megtehetni azt, hogy ugye, tehát, hogy jogában áll pénzügyi támogatni a Molnár Antal zeneiskola ugye, kell, hogy mondjam? a kliknek kéne föntartania. Tehát az egész meg van egy száll, nem is beszélünk. Sajnálhatunk a terencétlenben iskolán. Gyorsan hozzáteszem, hogy minden korábbi önkormányzati ígérettől függetlenül vagy azoktól eltekintve. Az EMS for az állami feladat. Ez a kliknek lenne a feladata. Azt kérdezzétek meg az előző polgármestertől, hogy miért vállalta az önkormányzatban. Kérdezzétek meg, meg a... ezt hagyjuk, nincs kérdezzétek, mint hogy nincs, hogy kérdezzétek ti meg. Kérdezd meg, ezt meg lehet tőlem kérdezni, de nincs kérdezzétek, és senkivel nem vállalok a saját munkámban azonosságot. Én Fiala a Járos, Müller Péter, nincs kérdezzétek. Azt kérdezem tőled, hogy az önkormányzat hozzájárul a Molnár Zenei iskola Zeneiskola hétköznapi tevékenységéhez? Az önkormányzat támogatja a hétköznapi tevékenységét. Igen, pénzzel támogatja. Most legutoljára 250 ezer forinttal valami nagybőlődő versenytrendez az iskola, azt hihetnek támogatást, attól nekik 250 ezer forintot, többet nem tudunk, nem nincs egy sem. Azt kérdezem tőled, hogy igen. hallom az ingerültségedet a, a, a hangodban. Én csak abban bízhatok, hogy én nekem ehhez nincs közöm. Én csak kérdezek és szeretnék olyan helyzetet teremteni, hogy utána már senki ne tudja mit kérdezni, mert nincs több megválaszolni való. Haragudjál rám, de én tényleg értett haragszom nem ellened, de most ilyen közhelyeket nem fog mondani. Ugy, ugyanakkor fontosnak találom azt, hogy a műsor azzal kezdődött egy nézői telefont követően, hogy amit te nem értettél, ez az egy valóban rémisztő képződmény Niedermüller Péter, ezt tenap jelent meg a Magyar Nemzet online-on, hogy a nyomtatott változatban is volna, azt nem tudom, és azt szerettem volna neked mondani, hogy én ezt egy tízes skálán, tízesre utasítom vissza, kikérem magamnak azt, magamnak, nem a te nevedben, magamnak, a magam nevében, hogy valakiről, akit én ismerek, így írjanak, akinek a tevékenységét bármilyen módon kritizálhatják, ahhoz nincsen közöm. De az, hogy a rémisztő képződné csatornái ebbe a közegbe vezetnek, ezt mi sem fejezik ki jobban, mint az, hogy nem, illetve Abban Abamusa mindkét rémisztő képződné meghatározó szadeszos politikusként ott ártott Magyarországon, ahol tudott. Emlékeznek, a szadisoknál párton belül házasság szinte kötelezőnek számított, amely a szokást a komcsiktól vették át kérdőjel, felkiáltójel, mert a libernyákok is komcsikáma a velejükig. Sőt, komcsibak a komcsiknál, a moizmusokkal, mindesetre a belterjes kiházasítás hagyománya megmaradt a Niedermüller familiában. Ezt a leghatározottabban visszautasítsam. Azért nem hívom ki párbajra az illetőt, mert nincsen párbaj. Azon kívül pedig az emlékezetem szerint valamit olvastam a párbajról, hogy egyébként csak érintett, tehát adott esetben te hívhatnád ki. De azt akarom mondani, hogy szégyelje magát a magyar nemzet, és hogyha talál olyan példákat, amelyeket más újságok, más orgánumok követtek el, akkor szégyeljék azok is magukat, hogyha én bármilyen félreérthető dolgot tettem, azt a legmaximálisabban megpróbáltam tisztázni, ahogy az apukám mondta, annak idején száradjon le a keze annak, aki, aki ilyet ír. Köszönöm, köszönöm. Tehát, hogy saját nevében beszélsz, én nyilván nem. Ezzel kapcsolatban semmi cél a Jó, csak ilyenkor azt szokták mondani, hogy hogy ez róluk lepereg, de hát ez nem tud leperegni. Ez ha más módon nem az utcán rájuk szólnak a környezetükben lévőkre a rokonokat illeti, akik tehetetlenek, ahogy a, ezeknek az embereknek nem lehet e, fényképet csinálni róluk, majd magánemberek, ha ezek magánemberek majd ilyet írni se lehetne róluk is, aki ezt megteszi, aljas, vagy kevésbé aljas politikai szándékkal, hát az mondja meg, hogy valójában mi baja, és ne ilyen eszközökkel éljen. Így. Ezzel Hát jó reggelt kívánok, viszontalásra. Viszontalásra. Csak abba gondoljanak bele, hogy ha ez a mai nap így, tehát ezzel, a, ezzel az egy órával így, mi itt van mögöttünk, hogy én most lefeküdnék, aludni, innék Unikumot, mint Karácsony Gergely, az MSP-re, jut eszembe, Karácsony Gergely nincs. Ne számoljanak vele, egyszer előkerült, azóta se került elő, nem udvarlok neki, nélkülözni lesznek kénytelenek. Nincs kommentár. Pont. De ebből az egy órával unikumot kéne inni, lefeküdni, és megvárna, míg megjön a péntek. Nincs nap. Ez ember kimegy, süt a nap, csiripelnek a madarak, és semmit nem érzékel belőle. És nem mondják azt, hogy nem értik. És nem mondják azt, hogy két telefont befogadok, addig átnék a túloldalra, valami zenét berakok, megpróbálok regenerálódni, aztán fölívom a Györgyevicset, aki nem érdemli meg azt, hogy ebben a hangulatban örököljön meg engem. 06191168. Megtartom a zenét. 2 perc 44 másodperc. Nincs mondandójuk? Nem akarnak energiát tölteni belém? Hát nem tudom, egy ilyen beszélgetés után az emberek az élettől is elmegy a kezdve, de ő nagyon jó volt, nagyon-nagyon tökéletes volt. Köszönöm szépen. Egy zeneiskola vagyok. Egy önkormányzat vagyok. Én vagyok a Magyar Nemzet Online. Én vagyok a Kejfej Én vagyok a Klubrádió, és én vagyok az NMHH. Én vagyok a Vírus én vagyok az orvos, én vagyok a vírus szkeptikus. Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Én nekem az a meglátásom, ugyan minden cikket és minden hírportálon megjelent anyagot nem olvastam ezzel kapcsolatban, de nekem már onnan szánt itt ez az iskolával kapcsolatos dolog, hogy nem tartom egy buta és műveletlen embernek az iskola igazgató urat. Őneki tudni kellett a szolgálati útját. Miért nem a kiket fordult ő első pillanattól kezdve és ütötte ott a vasat? Ő, mint iskora igazgató nem köthetett szerződést nyilván. No, de, hát az, nekem... de annyira jogos, nekem... jogos a felvetése, hogy arra nem nagyon találtam magyarázatot, hogy mire jött rá szerdáról péntekig arra, amikor hirtelen rájött arra, hogy nem fog tudni a rendelkezésemre állni. Hozzátéve, hogy én azért is toltam el a vele való beszélgetést, mert felajánlotta, hogy engem körbevezet a különböző ingatlanokon. És én azon gondolkodtam, hogy én ezzel akarjak-e élni, vagy sem, és aztán rájöttem arra, hogy én nem lehetek lust, és azt mondtam, hogy oké, okay, akkor a hétfő délelőtt ezen intézménynek az ingatlanjai bejárásával telik, ám ezt lemondta az igazgató. Csak hogy lássák, hogy milyen a történethez való hozzáállásom. Igaza van önnek. Nem tudtam, hogy merre felé fog kanyarodni, de igaza van. Igen. Jó reggelt, képzeld el, hogy 8 óra 8 perc van, és nekem már most közéleti mérgezésen van. A legjobbakkal is előfordul. Igen. Arról beszélgettem Niedermüller Péterrel, hogy vajon lehet-e, vagy nem lehet-e ma úgy beszélgetni a legkülönbözőbb jelenségekről, hogy 4 meg 4 az 8, hanem hogy szükséges-e a kommentárok jelenléte, és valójában annék, hogy erre hosszabban kitérnék, mert csak a mi időnket vesztegetem ezáltal, most ugyanazt kérdezem, hogy könnyű-e a Városligetről médiat térben beszélgetni úgy, hogy négy meg 4 az 8, mert szakmailag nyilvánvalóan könnyű. Abban a pillanatban, hogy kimész a médiatérbe, abban a pillanatban olyan kérdések érnek téged, amivel kapcsolatban te kénytelen vagy megnyilvánulni, és ez természetesen a velem folytatott beszélgetésekre is áll, miközben annak idején, amikor aláírtad a szerződésedet, abban ez ugyan potenciálisan benne volt, de hogy ilyen mértékben benne lesz, azt magasra se sejthetted. Nyilván nehéz, hiszen egy nagyon átpolitizált és a közélettel aktívan foglalkozó környezetben létezünk, úgyhogy hozzám közelebb áll, amikor szakmai beszélgetéseket folytatunk a Városzigetről, mert alapvetően ingatlan fejlesztőnek tartom magam, de ahogy eddig is, ezután is természetesen állok rendelkezésre az összes olyan kérdésbe, ami adott helyzetbe, Átkanyarodik a közélet, vagy a Nem fog át kanyarodni, de e, itt most liget kritikusokkal kapcsolatos megjegyzések, tehát a tőlük származó megjegyzésekkel kezdődik a beszélgetésünk anélkül egyébként, hogy én fizikai kapcsolatban lennék velük, ahogy egyébként nem vagyok fizikai kapcsolatban a liget igenlőkkel sem. A járókelő.hu oldalán nyilvánvaló, hogy erről te hamarabb tudhattál, mint én, fotókat közöltek a Városligetben uralkodó állapotokról, amelyek egyébként azt mutatják, hogy hatalmas tócsák, szinte tavak jöttek létre, és ők egyenesen összefüggésbe hozzák ezt a Tózsa György úti mélygarázs építésével, azzal, hogy itt valójában talajbíz emelkedésről van szó. Én nem azt kérdezem tőled, hogy talajbíz emelkedésről van-e szó, bárha erről akarsz beszélni, ám legyen. A kérdés az, hogy a Garten Studio tevékenységevel összefüggésben, vagy attól teljesen összefüggésben, vagy aval nem összefüggésben, ha valaki abban az időjárás olyan időjárási viszonyok közepette, mint amilyen most van, olyan tócsákat olyan kisebb tavakat talál a Városlégedben, mint amit lefényképez, az természetellenes-e, vagy pedig az valójában az időjárás velejárója, lehet kivogást keresni rajta, lehet kivetni valót talál rajta, de ez valójában az időjárással függ össze, és nem lehet a Városléged Zrt. számlájára írni, bár lehet erre bátortalan kísérletet tenni. Fontos kérdés, fússunk neki szerintem egy kicsit messzebbről. Ugye itt a Kelfeljancsi során többször beszélgettünk erről a kérdésről. Most egy pillanatra arra bíztatnám a hallgatókat, hogy képzeljenek el egy egészen furcsa dolgot. A városligetet egy vakon nézetéből, alulnézetből, és utána nézzék meg mellette mondjuk a hatodik, a hetedik kerületet, vagy valamelyik sűrűn beépített városi szövetet. Nyilván azt fogják látni, hogy az egyiknél van egy-két darab a negatívba, tehát vakon nézetből lefelé menő rész, garázs esetén, vagy éppen a Néprajzi Múzeum alapozása, de ilyen volt régen a Petőfi Csarnoknak a Pince szintje, vagy éppen ilyen a Vajdahunyadvárának a alsó része, de nyilván egy domborzati alakzat mondjuk a Városligeti tó is. Ezzel szemben egy beépített városi részen egészen mást látunk, gyakorlatilag a város kifordítva, Ahány ház, annyi pince, annyi mélygarács, adott helyzetben még közműalagutak is, tehát számtalan föld alatti munka. Mégis az a helyzet, hogy a 6.-7. kerületben vagy az 5. kerületben egy-egy nagyobb esőzés után, bár előfordul, hogy a csatornahálózat és a rendelkezésre álló zöld területek nem tudják veszippantani és felvenni, elszikasztani szakszóval az összes vizet, ezért az utca is vizes lesz, sőt, nagyon nagy esőzések a mostanában jellemző monszóterű esőzéseknél. Akár hömpölyög is egy kicsit az út, de aztán jellemzően megoldódik. De ezt azért mondom elsősorban, mert az iget ilyen szempontból, függetlenül attól, hogy épül-e még garázs, vagy nem épül még garázs, azért egy nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen sokkal nagyobb az olyan terület, ahol lehetőség van az esőnek természetesen elszikadnia. De nem megkerülve a kérdésedet, az a rossz hírem van, hogy a ligetben az állapotok ilyenek voltak, és ilyenek is lesznek az elkövetkező időszakban. Ezt összefüggésbe hozni a mélygarázsa, vagy a kulturális intézmények építésével, vagy megújításával, a természetesen politikai hangulat kérdése kiválóan alkalmas. Hezitáltam is rajtam, mert sejtettem, hogy ezt szóba fogod hozni, de így nem az adás előtt, hanem az adás után át szók neked küldeni néhány képet a, amit a Fortepánról gyűjtettek a kollégáim, még egy zseniális adatbázis, érdemes a kérdésben érdeklődőknek ott egy kicsit körbenéznie, ahol a 60-as-70-es évek ligetéről készült számtalan olyan fénykép, ahol gyakorlatilag ugyanazokon a területeken, ahol most is a szikkadás lassabban történik meg, időszakosan nagy, egybefüggő vizes felületeket hozott létre. Ez történik most is. Egyébként szerintem Józan Parazzi is belátható, nem kell lehet hidrogeológusnak vagy építésznek lenni. Hogy ugye ami tájépítészeti oldalról a Városligetben történt, az alapvetően nincs hatással a vízháztartásra, hiszen az utak keresztmetszetének a lecsökkentése vagy éppen a futópályának a megépítése, ez maximum a talajrétegnek a legfelső szintjét érintik, ez arra a szikasztó képességre, amivel egyébként rendelkezik egy természetes zöldfelület, nincs hatása. Ja, ez fontos, amit mondasz, mert ugye a Fortepára való utalásod az részint, ár részint nem, de amit most mondtál, az teljesen kiiktatná azt, amiről szó esett, mondván, ahogy te fogalmaztad. Magának a Garten Stúdiónak a tevékenysége arra nem kellett, hogy kiterjedjen, hogyha ilyen időjárási viszonyok vannak, akkor ilyen természeti képződmények ne jöhessenek létre. Ez egy korrekt állítás? Ez egy korrekt állítás, ugyanis az a helyzet, hogy ha egyáltalán kísérletet tennénk ennek a kérdésnek a rendezésére, hogy ezeken az extrém terhet, időjárási időszakokban, tehát amikor a talaj fagyott, és nem alkalmas arra, hogy beszívja azt a nagy mennyiségű csapadékot, ami megjelenik ott a területen, mondjuk például egy hóvadást követően, akkor ez egy olyan invazív megoldást igényelne, ahogy pont ellenkező hatást váltanak ki. Pont ez lenne az, ami adott helyzetben a közparki jelleget és a pihenőparki jelleget megbolygatná, hiszen nyilván lehet, hogy nagyon bonyolult, szikkasztók építésével, szivattyú rendszerrel létrehozni egy olyan megoldást, vagy a talajviszonyok megbolygatásával egy olyan megoldást, hogy egy-egy ilyen helyzetben is gyorsabban tűnjön el a csapadék. De én türelemre intek mindenkit, legalább saját magunkat mindenképpen a tervezés időszakában. Mi ilyen invazív beavatkozást a Városligetbe nem tervezünk. Mondom, nagyon fontos, hogy ez egy olyan természeti jelenség, ami mindig volt, és valószínűleg a klimatikus viszonylag változásával mindig is lesz, sőt, lehet, hogy erőteljesebb is lesz. Maradjunk a mélygarázsnál. Április 30-áig meghosszabbított a kerület lakói számára biztosított kedvezményes engedélyeket a Múzeum Méggarázs. de a Múzeum Méggarázs mögött a Városliges zrt kell látni. Így van, igyekszünk összhangban lenni a vonatkozó kormányrendeletekkel, Azért ugye a mégarázs megépítésének az egyik célja volt az, hogy a városligetbe kilátogatók az autójukat kultúráltan le tudják tenni. Sajnos most egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen az ingyenes parkolás mm. azért óhatatlanul a környező utakra csalja azokat, akik mondjuk egy-egy a maihoz hasonló szép időjárásban, az isten, hogyha hétvégén is ilyen időjárásban kijönnek a ligetbe, tehát ott helyezik el az autójukat. Én nagyon bizakodom benne, hogy a fővárosi önkormányzati rendészet előbb vagy utóbb hatóságként fel is lép abban az ügyben, hogy az ajtósi sor mellett illegálisan parkolók ö, tekintetében kellő szankciókat fog alkalmazni, ha már itt van ez a méggarázs, de szóval a mégarás részben ezért jött létre, hogy a liget látogatható legyen, és részben a liget autómentesítését szolgálja már, hogy a földfelszínen, ott így az egykori felvonulási téren az autó parkoltak, ne ott, hanem egy sokkal kulturáltabb formában lehessen elhelyezni az autókat. De a másik válasz az a környező kerületeknek, hatodik, tizenharmadik, de leginkább a hetedik kerület lakóinak szól, hiszen az egykori felvonulási téren nagyon sokszor azok, akik a Damjanics, vagy a Dembilszki, vagy a Marek utcában laknak és próbáltak esténként leparkolni, ők helyezték el ott az autóikat. Ez az egész rendszer, hogy ők gyakorlatilag főidőn kívül, tehát éjszaka egy regisztrációs díjért cserébe ingyenesen tarthatják ott az autójukat, ez már a kezdetektől a program része. Ugye azt írja a közlemény, hogy a 7. körletben élő 200 férőhelyük továbbra is díjmentesen használhatják a mégarást. Ezek az engedélyek, ezek gyakorlatilag április 30-ig, rosszul kérdezek, ezek az engedélyek, ezek milyen időtávra szólnak? Ezek elméletileg éves időtávra szólnak, tehát ugyanúgy, amikor valaki megváltja, megkapja ugye a lakcímkártyája alapján a közterületi ingyenes parkolás lehetőségét, ezt követően tud regisztrálni itt a garázsban, ugye most itt egy türelmét hosszabbítottak a kollégáim, Garás tekintetében, tehát uh, anélkül, hogy valaki az egész egipterciós kategórát végigfuttatna, úgy tud lehetőséget szerezni arra, hogy uh, itt parkoljon a kijelölt időságot. De ezek szerint, ha ez a 200 elfogyott, akkor erre ma már pályázni nem lehet, vagy lehet? Nem, itt ugye elég hosszú egyetetetéseket folytattunk erről a kérdésről, hogy hogyan is lehet, mert uh, egyértelműen nem az a cél, hogy itt aki uh, a 200 leggyorsabban uh, valamiféle jogosítvány szerző legyen az, aki leparkolhat ebbe a mégarásba. Itt az a helyzet, hogy 200 parkoló helyett a 800-ból fenntartunk a kerületek számára, és gyakorlatilag érkezési sorrendben történik. Tehát ugye itt délután 5-től, vagy 6-tól, most ezt nem tudom pontosan megmondani, reggel 7-ig lehet ingyenesen, reggel 9-ig lehet ingyenesen parkolni a mégarásba a kerületi lakóknak és gyakorlatilag érkezési sorrend van, tehát az a 200 ö, ember, aki a leggyorsabban odaér, és lerakja az autóját, ők kapják meg arra a napra, arra az éjszakára ezt a lehetőséget. A, a mi az egy hét halasztást fog szenvedni, és a rajta lévő leendő ö, hűlékballon ügye. Azt kérdezem tőled, hogy saját iniciatívádból, mármint, hogy te arról beszélsz, amit fontosnak találsz, kérdés nélkül, van-e bármi, amit érdemes tudni a Városligetről ma 2021. február, nem tudom, hanyadikán, csütörtökön, 6 perccel egyet után? Nagyon sok mindent el lehetne mondani, hiszen rengeteg fejlesztés zajlik, és van folyamatban most is a ligetben azonban mégis inkább azokat emelném ki, amelyek már elkészültek, és biztatnám a hallgatókat adott helyzetben, nézőket is arra, hogy természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett, de bízván a jobb időjárásba látogassanak ki a igedbe. Nagyon fontos lenne, hogy amit az egész beszélgetésünk elején említettél, hogy vajon mennyire lehet politika vagy közéleti terheltség nélkül a médiába erről beszélgetni. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legkönnyebb akkor, hogyha a valóságról beszélünk, és ehhez pedig azt kell, hogy személyes élményeket szerezzenek az emberek, és van most már miről személyes élményt szerezni, lehet látni már az épülő kulturális intézményeknek a valós helyzetét, valós méretét, ez gyakorlatilag már palát mögül is látható, de ami ennél talán egyen fontosabb, hiszen ezek még nem használhatóak, azok ugye azok a parki fejlesztések és attrakciók, amelyek eddig megvalósultak és elkészültek, legyen szó a futópályáról, vagy a játszótérről nem nem föl most az összeset, de bíztatnék mindenkit, van hol parkolni, a még garázsba meg lehet állni, ha esetleg kocsival jönnének, tömegközlekedéssel természetesen így is lehet. Nézzék meg, így érdemes beszélgetni a ligetről, hogy a valóságot vesztük alapul. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést, jövő héten folytatjuk. Jövő héten folytatjuk. Én köszönöm. Én is köszönöm szépen. Szeretném, ha tisztában lennének vele, hogy az elmúlt két beszélgetésben nem hallhattak semmilyen részletet arról, hogy ki támogatja, vagy ki nem támogatja. Csak megnézem... Egy jegyzetet fogok felolvasni önöknek, rendkívül nemes gesztus, mondta Alapunknak a Free egyesületnek Egyesületnek adatépületből kiszervült zeneiskola igazgatója arról, hogy a Színház és Filmővészeti Egyetem polgárai kiköltöznek a Damjanics utca 4-ből. Egy napig sem tarthatott az öröm, miután kiderült az egyetemi autonómiár küzdők annak árán találhatnak otthonra, hogy több száz zeneiskolás továbbra is méltatlan körülmények között tanul, aki volt már koncerten, ahol a növendékek levegőtlen teremben vizsgáztak, aki kihallgatta már végig a bakhetűtöt a szomszéd teremből harson harsona hanggal kísérve, aki tanított már stopperrel, mert át kell adni a termet és kuncsorgot, már portásnál zongorás szobáért tudhatja, aki mindezt nem érte át elképzelheti. Miért kísérte végig a zeneiskola vezetése, az épület felújítását? Egy napig sem tarthatott az öröm, mert a kultúrharcból békés tereplényekvő egyetem közösséget megpróbálta visszaránteni a csatatérre a kormánypárti képviselő, amikor brutális balliberális liberális erőszakolást emlegetett. Meg sem említve, hogy társai megszüntették a 150 éves egyetemet, bezárták az udri színpadot, mint egy írmagját is kiírtva az intézménynek, épp csak sóval nem hintették be a vasutcát. Egy napig sem tarthatott az örömet, az önkormányzat aját, hogy az elhatározás után legalább az érintetteket tájékoztatta volna, nem sokkal több mint 15 perc az értékorientált felős és bátor döntéshozó képében tetsz Mégis lehet örülni a Friesz egyesület először szolidaritásáról biztosította az zenekiskolát, majd úgy döntött, hogy ilyen áron nem kell az épület, akkor sem, ha felújított, akkor sem, ha ott darvas sivány járhatnak, akkor sem, ha ismét otthon válnak. Dolgozatok egy olyan országét, amelyben érdemes élni, mondta az és átadáskor a polgármester a polgárok most ezt tették, és nem áll módomban vitatkozni a leírtakkal, amit egyébként a népszavában olvashatnak. Egy telefon belefér, de nem leszen, aztán felhívom Fülyes Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem személy szerint az a bajom, hogy nem találok ebbe a történetbe olyan szereplőt, aki, aki ne lenne hunyó. A Néder Péter azt mondja, hogy, hogy ő nem ismeri, és nem is dolga ismerni, hogy az ő vagyonkezelője milyen szerződést kötött. Hát ő a polgármester. Ezek után, hogyha mondjuk a vagyonkezelője törvénytelen szerződést kötne, az az ő felelősség. Nem, az a mondat nem így hangzott el. Az, az, az, az hangzott el, hogy egyébként a kiírás körülményeivel neki ennél jobban nem kell tisztában nem, lenni. nem, azt mondta, hogy nem ismeri a szerződést, és nem is dolga ismerni. Ez volt, ha mondtam. De ez csak egy részt lesz, nem bántani akarom. Az, az, az, a Free sff mozgalom, ami magát egyébként most ilyen gráluhanként tünteti fel, elfogadta ezt az épületet, de én azt gondolom, hogy ha megtettik ezt a nagy nagylelkű zesszust, amit most megtetnek, akkor azért előtte oda meztek volna élemületvéte, és azt mondhatták majd, figyeljünk. nem fogadták el, pályáztak rá, tehát ez a második olyan nem. pont volt, nem, ennyi, semmi elfogadták, nem. Tehát tényleg így nem fogunk beszélgetni egymással. Én értem azt, hogy az igazságnak ez a léghajlítására van igény. Tegnap, amikor egy hasonló mondatot mondtam, amikor személyesen találkoztam Níldermüller Péterrel, ő pont ugyanúgy viselkedett, mint én, és azonnal korrigáltam. Nekem még rosszabbul állt, mint neked Géza, hiszen én nem mondhattam volna ilyet. De kétszer egymás után, arról nem beszélve, hogy a polgármesternek miért kéne az összes ismernie. Az ő feje épp úgy nem káptala, mint a tiéd, aki nem vagy polgármester. Én értem azt, hogy nem találsz ebben a történetben szimpatikus szemét. Én értem azt, hogy nem tudsz igazán senkinek se drukkolni. De akkor elég itt megállni, és nem kell úgy részletezni, ahol a saját lábadat rugod ki. És még miatt én mondanék olyat, amivel a saját lábamat rugom ki, felhívom Fürjes Balást, függetlenül jelenlegi állapotomban a György akartam még egyszer felhívni hihetetlen dolgokra lennék képes, hogyha nem kontrollálnám magamat, legalább ebben a rövid időben, amíg itt ülök. Most például 9-est akartam tárcsázni, holott itt már egyáltalán nem kell 9-est tárcsázni, arról nem beszélve, hogy Füriyes Balázs 20-as és nem 30-as. Jó reggelt! Jó reggelt! Füriás Balázs van a vonalban. Nincsenek eseménytelen hetek, amikor egy héttel ezelőtt talán, de szerintem egy héttel ezelőtt volt, én felvetettem Gyorgyavics Beredeknek, hogy beszéljünk erről, azt mondta, hogy szívesen megtesz, de ez inkább a te asztalod. Azt mondja, hogy a kormány az 50 per 2021, nem mondhatod, elég gyorsan belekezdtem. Február 5-i kormányrendeletéről Figyelek, egyes... követni... Rendben van. Az egyes közlekedés fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatósági, hatósági, ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyén nyilvánítással és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló. Dörödő. dörödöm, dörödöm az a lényege, hogy a 3416 ban azt mondja, hogy a várostiget környezetének egyes közlekedési fejlesztése, hősök gépjárműmentesítése, P plusz R funkciójú, parkolóháza, plusz a szegedi útvonalában új közúti és villamosvasúti feljújáró és ezek megközelítés ehhez szükséges útkapcsolatok, tehát az, hogy ezt egyébként nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi ügyén nyilvánította a kormány, ezzel mi, ezzel mi jár együtt? Hát ez egy gyorsító pálya mindig, itt valamivel egyszerűbb és gyorsabb lesz a, a, az engedélyeztetés, ugye ez egy olyan ügy, amiben a fővárosi közfejlesztések tanácsában teljes egyetértésre mi megkaptuk a főpolgármester a városvezetés támogatását, egy szóban úgy lehetne, vagy két szóban elmondani, hogy autómentes liget. Tehát, hogyha elkészül a városligetben azon a nagy zöld park rekreációs fejlesztés és az épületek, amikot épülnek, akkor azt szeretnénk, hogyha a liget egy autómentes kikapcsolódási zöld parkja lenne Budapestnek, tehát a a városligeti, ö, ö, a kóskáros sétányról ugye mindenképpen levennénk az autós forgalmat, és ott kizárólag kifélesítve a kóskáros sétányt, egy gyalogos és kerékpáros sétány lenne belőle. A, az, állatkörút, az állatkerti körúton kizárólag a közösségi közlekedést engednénk meg állandó jelleggel. Esetleg azon gondolkozunk, itt még folynak a felmérések, egyeztetések, hogy kizárólag a reggeli, meg az esti csúcsidőben esetleg használhassák az autók, akkor tudjuk mindezt megcsinálni, hogyha minden Türelm, tudom, amire... a lev. ez bizonyos mértékig kiegészül a hősök terével. Igen, igen, a hősök terén is mindenképpen megszüntetnénk a pörforgalmat. tehát a Dózsa az marad, de miután nem kell bemenni a ligetbe, úgy lehet autóval menni a, a, a Kós Károly sétányon, ezért ott ez a körforgalomat megszűnne, és ehhez föl kell újítanunk természetesen minden ligetett szegélyező utat, és ahhoz, hogy az a forgalom, ami főleg reggel és este keresi a maga útját, a város külső területeig zugló 15.-16. kerület és, 15 -16. Terület, és a, a belső területek között, ez megtalálja az útját, ezért épülne egy a, Igen, a, erről a régóta szó van sőt, szó volt egy plusz földalatti, kisföldalatti megállóról is az, az mindenképp meg lesz, tehát hogy a Hungária körútnál, ugye most megáll a kisföld alatti, a Széchenyi fürdőnél és aztán a végállomásnál kifelé megyünk a mexikói úton, és úgy keresztezi a Hungária körutat, ahol ott megy az egyes dörzs és egy más irányú forgalmi kapcsolatot ad hogy nem áll meg. Igen. Ez egy butaság, tehát a Hungária körül az egyes villamosnál kell egy megállót építeni a kisföld és akkor aki e, e, e, Vártátlint irányában, vagy ugye a Népliget Vákóczi okay. irányába irányában akarna villamosozni, akkor az ott rögtön el kell átpuccelni, és nem kell a városba majd újra általában... És még egy, egy, egy, bocs, egy mondat, hogy, és egy nagyon fontos része ennek az egésznek, mert tényleg szeretnénk csak nem büntető intézkedésekkel, meg semmiképp sem dugódíjal mindent megtenni annak érdekében, hogy választható legyen a közösségi közlekedés, és le tudják tenni bizonyos pontokon az emberek az autóikat, hogy ott, ahol van ez az szerű elágazás, ugye megérkezik az M3-as bevezető szakasza, és elágazunk ugye a, a, a, a Hungária népriget felé, meg az Ártál hív felé, meg egy, egy, egy felüljáron bejövünk a, a, a ligetbe, ott ezen a csomóponton szeretnénk, meg a mexikói úton összesen 1000-1500 autót befogadni képes p 2 adni, hogy az emberek lejönnek, Igen, azotán, ütlen, kis az autót, föld és villamosra a kisföld az ott egészen áldatlan állapotok vannak. Azt áruld el nekem, hogy nem fogok kérdezni pénzt, de időt azt tudsz mondani nagyjából mikor? Hát azért, ha ütemesen haladunk, akkor is 5-7 év. A pénzt ezt nyugodtan kérdez meg, és én meg egész nyugodtan nem fogok nem, válaszolni. Nem, ne, De megmondom miért, megmondom, És nagyon köszönöm, hogy nem meg. Nem. De, de van menekülő válaszom, amit csak látszol menekülés, és A legnagyobb hibát, és ebből annyi nyavajánk fakad, hogy nem is tudom elmondani, és nem értem meg, hogy néhány kollega ezt az egyszerű összefügyést miért nem látja át, hogy a hogy egy állandó topos és értem, hogy ez teljesen érthető, hogy az embereket bosszantja, ez a drágulás, hogy most, ha én mondanék neked egy számot, az teljesen hasonló tésszerű lenne, most folyik a tervezés, amikor megvannak majd a részletes kiviteli tervek, építési engedélyünk is van, és különösen amikor majd egy közbeszerzése az egészet írtuk és bejöttek az ajánlatok, mi, me, ne, micsoda, mennyibe kerül micsoda, hát annyi, annyiba kerül a azt a piachaverandó nekem elad. Tehát azt, hogy mennyibe kerül, azt, amikor egész részletesen megkeresztük, és az ajánlatok megvannak, akkor lehet megmondani. Azért ez a drágulás történt, az a legtöbbször abból fakad, hogy olyan, a folyamatnak olyan korai fátisában, amikor még teljesen felelőtlenség árat mondani, ha nyomást nem bírják az emberek, és akkor a felelős, és akkor mondanak egy olyan árat, amit. Zéró információ alapján mondanak, nem is tudom milyen sarcolák alapján, és persze, hogy a valóság más lesz, azt utána megmagyaráztatják a bizonyítványt. Nem lehet felelősen ilyen még Nem kondenni. Meg kell tervezni, kérdezni. meg kell pályáztatni. Igen, csak nekem ez alkalom volt, bocsás, mert Rendben van, nekem így is sok volt. A van. A hét év. Azt kérdezem tőled, bár ez magas labda, de én szívesen odaadtam volna bárki másnak leütni, tegnap még egy utolsó, semmi értelme nincs, de én ilyen vagyok, most már személyesen is, mert tudod, hogy tényleg ilyen vagyok. Alakul az együttműködés mind a hetedik kerülettel, mind zuglóval, hogy ez most szerződéssel vagy anélkül, ez teljesen lényegtelen, az én pénzügyi bevételeim szempontjából nem lényegtelen, de mindazok, akik egyébként. Surkolok, surkolok. De ne, figyelj, én most egy hosszú beszélgetést folytattam Niedermüller Péterrel, aki abban kimutatta volna. Ez azt, Figyelj, nem kell kevésbé irigyelni, mint a veled folytatott beszélgetésekben. Nekem nem, az a font, nekem nem az a lényeges, hogy valaki Igen, átipátrikusnak de... vagy szimpatikusnak, tartanak. De... Ha a személyhez kötődő tevékenység kapcsán van miről informálni, azt tegyen meg. És ezt az egészet csak azért mondom, mert egyszer ugyan kibukkant a felhők közül Karácsony Gergely, de utána eltűnt, és én nem udvarolok neki, ő nem egy lány, én nem hát, vagyok lány. Ez így megy. Én ezt értem, én csak azt akarom mondani, hogy én ezt tudomásul vettem, tegnap még egy bátortalan kísérletet tettem, és ez csak azért tartom fontosnak, mert tegnap egy egészen áldatlan beszélgetést sok szempontból áldatlan beszélgetés folyt, ugye abból adódóan, hogy számra a zugló sok szempontból fontos, és tegnap szó esett Tóth Csabországgyűlési képviselővel arról, hogy Hatházi Ákosnak a Momentum általi oda delegálásával ugye ez az előválasztás milyen állapotok fognak kialakulni közéletileg, ő elmondta azt, amit gondolt, én pedig meglehetősen kritikus voltam eddig Hatházi Ákossal, de ettől független megkerestem, és aztán egy eléggé barátságtal hangulatú bejegyzésem volt, amire a Facebook oldalnak a kezelője visszajött, hogy ez itt egyébként nem egy a Hatházi Ákos által kezelt valami, hanem a következő telefonszámokon érem el, és egyébként mikor akarok vele beszélni. Tehát... Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem zárkozik el a műsorom elől, és én pedig igyekszem mindenkivel úgy beszélgetni, hogy abból ne az én szimpátiám vagy antipátiám derüljön ki, mert én ugyan ezeket általában nem szoktam végig alá rejteni, de ennek a jelentőség azért mégis a tizes skálán kettes, hanem megpróbálok, és ez a dolog lényege objektíven tájékoztatni azáltal, kivel beszélgetek, tehát tegnap kifejezet öröm volt számomra az, hogy Hatházi Ákos előkerült, és ugyanennyire vagy másféleképpen szomorú voltam karácsony gergei. Eltűnésé. mindezt azzal kapcsolatban vetem fel, hogy van e bármilyen mondandód a fővárost illetően azt, avval kapcsolatban hogy azt a közel egymilliárdos tendert folytat le a főváros, amit a hatóságok vizsgálni kezdtek, és ez ugye azzal kapcsolatos, hogy visszavonta a médiavásárlási szolgáltatások beszerzésére két közös, csak nem egymilliárd forintos közbeszerzését hét fővárosi tulajdonú társaság, amely egyébként azért történt, mert a hatóságnak az a kitétel szúr szemet, amiben azt írják, hogy a nyertes pályázónak rendelkeznie kell a sikeres és hatékony marketing kommunikációját járó és azt is hogy bár Magyarországon az jell 2002-től idélik oda, de csak a 2007 és 2020 között kapott elismeréseket veszik figyelembe, és mint általában ezekkel a történetekkel a Fidesz szokták kritizálni, nem pont ugyanilyen történettel, hanem mással. Most úgy tűnik, de ezt befejezem, mert nekem nem dolgom valamit minősíteni. Azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban neked van-e bármilyen mondandód? Hát igen, ez a nyilván a hallgatók által is jól ismert és naponta megbeszélt rendkívül jelentős díj, amiben a nevét is alig tudom megjegyezni, amit ugye ráadásul valóban tehát 20 éve folyik, és akkor egy nagyon rövid időszakban elnyert ilyen díjhoz kötik a részvételt. Hát ugye ez a klasszikus esete akkor, amikor ha most venné valaki magának a fáradtságot, és utána járna, hogy ezekben az években, kinyerte az efid akkor meg lehetne mondani, hogy egészen pontosan a közbeszerzés nyilvánvaló megcsúfolásával kire volt kiírva. Tehát egy bizonyos valakire volt kiírva ez a tender, de hát ez annyira hogy mondjam csak szene csúró volt, hogy hát ezt még a főváros is belátta, hogy vissza kell volni. Nincs szerencsét ezekkel a most fogalmazok így udvariasan a reklámtenderekkel, mert kiírják, amit nem kéne, és aztán akkor neki mennek a falnak, és a közbeszerzési hatóság az órukra koppint, azt tudom, hogy sokan megmosolyognak, hát hogy ennél amatőr ebből hibát nem nagyon lehet elkövetni, és nyilvánvalóan szándék, a szándéktalittak kis csalással valakinek oda akarták adni ezt a megrendelést. Amit pedig viszont lefolytattak szabályosan, és van is jó ajánlat, az pedig nem kötnek szerződést. Miről beszélek? Ugye a BKB összes reklámfelületét értékesítendő kiírtak egy tendert, egy Francia Multi 8 milliárd forintos ajánlatot adott be. 8 évnek 8 milliárd forint lenne a fővárosnak. Nem lehet azzal vádolni ezt a Francia Multi-t, aki a világ repülőterein bevásárló tényleg a, a különböző kontinenseken folytat ilyen reklámhirdetési hirdet és kitevékenységet, hogy a, a, a, a kormány barátja, aki nem tudom én ki lenne. Itt egy 8 milliárd forint, és akkor a főpolgármester arra úsuttasítja a BKV-t, bár a tender szabályos, az ajánlat érvényes, hogy fújják le az egészet, ne szerződést. Kidobnak 8 milliárd forintot a blakon, itt 5 milliárddal drágítják a láncidat, 10 milliárddal drágítják a Rámosmetrót, a lányciddal... a lányciddal... és közben arra ki... tanalkodnak, hogy, hogy nincs. a gondolatom, folytattam volna, és nem tőled kell kérdeznem, tehát aki emiatt szólni akar, nekem nyugodtan teheti, de arról te tudsz, hogy egyébként a francia cégnek ezt az ajánlatát miért nem fogadták el? Csak. Hát az indoklás csak. Nincs indok. Nincs indok. És akkor továbbra én is ki van más, ítva, vagy, vagy lezárták a tendet, vagy nem, tudom, hogy hát te tőled Azt mondta, hogy ráadásul egy Facebook postban, aminek mondjuk a jogszerűsége egy kicsit talán megkérdezhető megint. Egy Facebook posztban azt mondja a főpolgármester, hogy arra utasítja a BKV-t, hogy ne kössön a szerződést. A BKV-ek, én mondom, hát itt valaha te is jogász voltál, meg én is, tehát ugye egy Egyébként a saját szabályai alapján működő gazdasági társaságot, ahol a vezető tisztségviselők felelnek a bevételekért, meg a gazdaságos működésért, hogy lehet egy Facebook-postban utasítani, és az a BKV igazgatósága miért vágja össze a bokáját, ez egy, különböző. egy másik kérdés, de minden esetre ezt a tendert lefújták, és nem kötnek feltődést és kidobnak 8 milliárd forintot az e. ablakon, és különböző nehéz elhinni annak a folyamatos konaszkodását, másra mutogatását, magyarázkodását, aki egyébként pedig két kézzel szólja ki a pénzhez De mennyiben szólja két kézzel ki a pénzhez Hát itt ablakon. egy 8 milliárd. Jó, jó, értem. Eh, nem most, eh, ott eh, egy 5 milliárd a eh, eh, Lánchidnál, ott egy 10 milliárd a 3 a metrónál. A, a Lánchid csak azt akarom neked mondani, hogy hogy ami a, ami a Facebookot illeti és ami a kommunikációt illeti, abban mindenki e, pártoldaltól függetlenül érdemel némi kritikát, hiszen maga a miniszterelnök is a Facebookon próbált kommunikálni, hogyha az be nem döglött volna járványhelyzetben. Valamikor erre a közszolgálatot vették igénybe, e, a közszolgálati magyar rádiót és a közszolgálati magyar televíziót, ma ennek az ázsia nem tudom mennyire alkalmas vagy alkalmatlan, a Facebookot ma párttól és felekezettől függetlenül használják a felek arra, hogy tájékoztatásra amivel kapcsolatban én pontosan ugyanazt gondolom, amit te, de még egyszer mondom, hogy ez nem kizárólag Karácsony Gergére vonatkozik, ezzel mások is élnek. Ha ez így van, akkor a kritika sajnos rájuk is vonatkoznia kell. Hát két különböző dolog van. Egyrészt az, az, hogy a miniszterelnökről valóban gyakran használja, mert sok emberhez lehet állít, mivel ő meghozott döntésekről számol be. Azok megjelennek a magyar közönybe, és a maguk lennyei módja szerint végig mennek. Az, hogy egy céget egy, egy, egy tender lefújására a Facebookon keresztül utasítson a, a, a, a cég be, be, működésért végső soron felelős vezető akár egy állami, akár egy önkormányzati szerető. Erre nem nagyon volt uh, uh, uh, példa. Egyébként meg a, a, a dilemma, amit fölvett, az jogos. Az a helyzet, hogy én most ugye friss Facebookos vagyok, talán két, hátam. Indult el a Facebook oldal. <gül> egyszerűen én is úgy voltam velem, hogy azt láttam, hogy ma már megkerülhetett. Tehát annyira Féleg ezzel a pandémiás világban, a sajtótájékoztatót megbeszélgetéseket tehát se lehet tartani, hogy ha van egy közlendőm, ami én azt gondolom, hogy érdekes lehet, azt majd az olvasók, hallgatók, nézők, Facebook közösség megítéli, hogy az-e, meg a sajtól kiköveti, hogy oda Egyet, amit ki tudom rakni, amit gondolok, el szeretnék mondani, aztán arra kaphatok kilegett. Meleget, egy nagyon egyszerű megoldás. Ez agyal kapcsolattartás lehetővé teszi. Csak hogy lássad, hogy készültem, rengeteg kérdést kapok a budapesti vagy személyes jellegű témákban, amire szeretnék válaszolni, írja Führes Balás február 14-én. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy itt a Facebookon -a minden hétfőn privát üzenetben kérdezhetnek tőlem, én pedig minden szerdán válaszolok. Tabu nincs, kérdezzenek bátran. Igen, ezt a, a meg sok kérdés jött meg, ha bárhova megyek kapok, és akkor gondoltuk, hogy egy ilyen lelki csatornát is megnyitunk. Ha megírják a kérdéseket, akkor igyek szemben lekövetni a válaszokat. Viszont... Meglepő, nehéz már mert meg, engem is meglepett, és megtisztelő, hogy milyen sok és sokféle kérdés jött, elkezdtük a válaszadást. Á, azt kérdezem tőleg, hogy ez összefüggésben van-e a te leendő képviselőjelöltségeddel? mert a Facebookon való megjelenésed? De, meg nincs összefüggésben. E, a, a, ez annélkül is már a fejemben volt, csak e, ez ilyen banálisan fog hangzani, de feletek inkább a tettek, mint a szavak ember elleni. Tehát annyi minden dolog van, és még annyi elvégzetlen, hogy két éve tudom, hogy ezt a Facebookot el kell indítani, csak most értem oda. Jó, ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg a Láncítól elnézést hiton de mindjárt oda eljutunk. A májusi eh, lendő, vagy ki tudja lendő, úszó Európa bajnoksággal kapcsolatban volt nem régen egy megbeszélés. Mit lehet erről az eseményről tudni? Hát ugye Magyarország jó néhány évvel ezelőtt megkapta azt a lehetőséget, hogy 2020-ban, tehát tavaly évről beszélek, nem tévedek, hogy eredendően 2020-ban ami az olimpia előtt néhány, két hónappal lett volna, most a lesz 21-es olimpia, akkor most is, és Budapesten úszó ebbi, akkor most is két hónappal az olimpia előtt lenne. Úszó Európa bajnomságot rendezünk. most a tavaly a elmaradt. A tavaly elmaradta hogy az olimpia is elmaradt, és most mindenki nézi, hogy vajon be lehet -e ezeket és mit lát? E, pótolni. Hát azt látom, hogy májusban, e, május végén már talán, lehetséges lesz, Kimulik. az a kérdés, hogy hát a helyzetem. Tehát itt folyamatosan figyelni kell, hogy romlik javul átoltottság Magyarországon elsősorban, mert nyilván nekünk a Magyarok biztonsága az első, és azt kell, azt kell figyelembe Figyelemmel kísérni. De mennyiben más Európában... ez, mint a néhány héttel vagy hónappal ezelőtt megtartott kupa? Hiszen a Dunarénában e, talán heteken át, csak nem tudom, hogy mert napokon keresztül azt tudom, hogy egy hetek is voltak, legalább két hét lehetett, e, amikor a, a, az úszóknál lévő kupa események zajlottak nemzetközi szinten. Mennyiben más ez, mint amennyiben e, meg lehetne rendezni az Európa-bajnokságot? Az annyival több részevővel jár. Ha valamivel több résztvevő jár, <gül> de érdemes nézni, hogy kell a buborékot működtetni, ugye a buborék rendszerben voltak, ahol hermetusan a szállástól az úton, az utodán keresztül el volt a különítve, és állandó tesztelés folyta a körében. Érdemes ezt megfontolni, most nézik ezt is, hogy azért május második felében már az is egy reális lehetőség, hogy a hajós alpétben legyen esetleg a a verseny, hogy, hogy ugye ez a novemberi világkupa, amiről beszélsz, ez teljesen érthetően, helyesen nézők nélkül, leszlelátók, hogy, hogy vajon májusban, hogyha, főleg, hogyha meg a hajósban, tehát téren rendetik, akkor majd lehet-e néző egyetlen Lárom egyre, hónap. vagy félház, vagy valami. Hát ugye három hónap, most itt versenyfutás van az idővel, de hát mindenkinek tudomásul kell venni, hogy, hogy ilyen, most sajnos ilyen életet élik. De az, hogy lesz Európa-bajnokság vagy sem, ez ma, február 16-án egyértelműen még nem lehet kijelentést tenni. Nem, Ezért mert... valószínű, hogy lesz, azt lehet mondani. De hát ma sajnos semmire se lehet biztosan. Uh, legutóbb hosszú interjú jelent meg... Uh, és uh, az fontos, bocsak egy mondat, hogy, hogy egy nagyon jó uh, és uh, teljeségnek értésben zajló egyesztetést folytattunk, erre utaltál ugye a kérdésre. Én a Mardi-szigeten az úszók talán múlt hét, -hét föl, vagy két Karácsony Gyergellyel, Vladár Sándorral, Gyurta Danival, aki a Sportolói Bizottság el, elnöke az szövetségben és egyébként olimpiai bajnokunk meg, jó magam. Elégedettek voltak a csapatok a Puskás Arena állapotaival? Elégedettek voltak, ugye ez egy olyan történet, hogy ebből nem jobb lenne, ha nem kerül rássor, mert az egésznek megint a vajás pandémia áll a hátterében, de ha már így esett, akkor ebből csak e, tudom, hogy a visszavárgat is lehet, hogy itt fogják tartani. Hát most e, kapós lett a puskás aréna. Egyrészt ugye a Európa egyik legújabb korszerű arénája, és e, e, e, itt a Superkupa döntőnek is hála bőven a a, a, a, az Európai Klub futballban is, és futballvilágban, <gül> és e, egyrészt kibérlik valamekkora összegért e, olyan 35-40 millió forintért per a az arénet. Másrészt eljönnek ide, és elkötenek egy csomó pénzt, és erről is talán beszéltünk a, a múltkor, hogy, hogy és nézik több százmillióan, esetleg milliárd is e, a világ szerte azt a BL-meccset, amiben mondjuk a 90 perc alatt 20-szor biztos elhangzik azt, hogy Budapest is van. Hát kérdezek egy apróságot. Valaki felvetette tegnap mellettem, miután az M3-ason feltűnt az egyik együttes busza, hogy lehet-e kifogást emelni, amiatt, hogy egyébként ezek a csapatbuszok rendőrségi víjogó járművekkel közlekednek a repülőtérre. Tehát ez kivetni való, vagy ez hát nem mindenne, lehet? Mindennel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban lehet kifogást emelni és nekünk meg kell szoknunk, hogy mindennel kapcsolatban lehet kifogás. Azt gondolom, hogy egy-egy két rendőrautó fölvezeti a világ legismertebb és az ideített szemlékeből a futballklubok buszát, ebből azt hiszem, hogy sem lesz, Hol tart a számháború, és van-e jelentősége ennek a számháborúnak a láncid felújítása kapcsán? Tarlós István a hírtévében tévében, László a magyar építőkben ott lenne jelentősége, hogy csak egy valaki nem szólal meg a városházat. Tehát mi azt a, arra a kérdésre válik, mert szerintem nagyon sok Budapesti a választ, hogy ugyanaz a munka centire, milliméterre ugyanaz a munka, amit Talós István elvégeztetett volna 21 milliárdért, karácsonyoknak csak alá kellett volna írni a szerződést és megvalósítani, már a végén megjárhatnánk a munkának, tehát körülbelül most tavasszal, akkor a nyáron fejeznék be, hogy ezt miért kellett elutasítani, és miért kell másfél-két évvel később 5 milliárd forinttal megdrágítani drágában elvégeztek. De a valószínűleg munkát, olvastad. És a... főleg ott, bocs, egy, egy mondat, hogy, hogy miért kell, miért, miért van az az szeri egybeesés, hogy amennyivel drágul 5 milliárd forinttal, pont annyival kap több előleget a kivitelező, és ezt az 5 milliárd forintot, amivel megdrágult, azt munka nélkül egyetlen csavart meghúzása nélkül rögtön a szerződést zsebre alá. Arra pérteleket. kérlek, hogy segíts nekem, mert szokásomhoz híven készültem, de papírok nélkül nem lenne tudásom. Ugye Sarlászló a kivitelező vezérigazgatója, és neki is felteszik a magyar építőkben a kérdést a drágulásról. Ő azt mondja, a felmerült példák, hogy a kivitelező számára túlságosan kedvezőek lennének a feltételek, ha az előleget nézzük, az általad említett előleget, az első tenderben 5%, maximum 75 millió forint szerepelt, ami a piaci átlag, akhoz képes szokata alacsony érték. Az új kiírásban már 20% van, hogy megegyezik a legtöbb nagy állami önkormányzati kiíró gyakorlatából a magyar nagyberuházások során ugyanis rendre 20 és 50% közötti előleg a megszokott. Hát ugye, akkor először is azt be tudjuk szövelezni, hogy Tarlós István jól csináltak. Ugyanis ő kiírta ezek szerint a piaci szereplő szerint egy nagyon alacsony előleggel. Szerintem a köznek az az érdeke, hogy minni alacsony hát, a előleg a amit munkanélkül zsebre tesznek. És mégis ugyanez a cég adott egy 5 milliárd forinttal olcsóbb ajánlatot. Az az összefüggés talán nem kapott elég hangsúlyt a nyilvánosságban, hogy ráadásul pont ugyanaz a cég ezt az Ez 5 milliárdal alól olcsóbb ajánlatot a 5 milliárd forinttal kevesebb ködvérel, tehát ugyanez a cég képes volt egy olyan számíterek szerint. Figyel... Egy jobb ajánlatot... Csak a logika lesz más, mert ugye amit te mondasz, az e, alapvetően a drágulásra vonatkozik, ugyanakkor Sallászló egy olyan elemet is behoz, és azért ezzel kapcsolatban várom a te véleményedet ami azért más szempontokat is figyelembe vesz, bár nem tagadja hogy ezáltal drágább lesz és kétségtelen, hogy ha hamarabb De, melyik az a szempontból most mondom, mondom, mondom, mondom folyamatosan mondom, ja, bocs, három bocs, ilyen van aki? az egyik azt mondja, nem vették figyelembe hogy a két kiírás között eltelt időszakban a láncid műszaki állapota sajnos tovább romlott ez a felhasznált anyagmennyiség növekedésével is jár többek közt több acélszerkezetet és erősebb védelmet kell alkalmazni. Aztán azt mondja, a 2019-es tender becsült költségeinek a lánchidra vonatkozó oszlopa, illetve az ahhoz kapcsolódó műszaki tartalom nem fedi le a 2020-as kiírás egy Számos olyan elem van például, ami korábban a Széchenyi István téli munkálatoknál szerepel, de a mostani projektnek része, lett aztán, tehát jelentősen nőtt a megvalósítandó feladatok köre számotevő mérték hozzávetően 10%-os építőipari inflációt is be kell árazni ami ezek szerint sokkal magasabb, mint ami egyébként kint van ő azt mondja, Sallászló, hogy az acél anyagára például tavaly november óta 40%-kal emelkedett és azt is szóvá teszi, hogy a két ajánlat beadása között eurónként 30 forintos a különbség No, hát akkor vegyük egyenként még egy megjegyzés nulladik pontban az előlegre, mert ugye azt is hivatkoztat, hogy az úriember, aki egyszer tudott 5 milliárd forinttal olcsó ajánlatot is adni, és most 5 milliárd drágább érti el a szége a munkát, hogy azt felejtette el az előleg kapcsán megemlíteni, amikor azt mondja, hogy van ilyen gyakorlat máshol is, hogy igenen, de amikor ilyen 10-20 százalékos előleget ad egy állami beruházásnál a beruházó, akkor kötelezővé teszi egy előleg garancia, bankgarancia benyújtását a kivitelezőtől, ami azt jelenti, hogy kockázatmentesen adhatunk előleget, mert egy bankgaranciát. És a előleg itt nincs. Nincs előleg garancia. Nincs. Ebben a közbeszerzésben út után, utána éztem, és ebben a szerződésben nincs előleg garancia. közbeszerzést úgy írták ki, hogy nem kell előleg garanciát nyújtani, és ebben a kérdésem, hogy ha már ilyen magas előleget adnak, ez miért maradt el? Az azt írja, romlán, el, el, el, elnézést, igen. ne arra, azt mondja, az előleg visszafizetésére eközben feltétel nélküli bankgaranciát kell adnunk. Akkor, ha ez így van, akkor örülök, hogy a szerződéskötés megváltozott, mert a közbeszerzési dokumentációban elő kellene írni. Itt ez van a garancia, a közbeszerzésben nem írták elő. Itt van. Meg fogom nézni a szerződést is, az biztos, hogy a közbeszerzésben nem volt elő, ami nincs csodálkozás. Szerződésben szerződés elő, ebben ez szerepel. De, hát a szerződésnek közérdekű meg úgyhogy megkérjük, és akkor én leszek az első, aki örömmel ismerem ezt, hogy ez végül is bekerít a szerződésbe. A legyen így, legyen így, mert mindannyiunknak ezzel az érdeke. A, a, az állapotromlással kapcsolatban, ugye az első pont, amit hallottunk, hogy, hogy sokat romlott az állapot, hát ez a, Hát, hát ehhez... erről beszélünk. Igen. Hát, hát a városházának e e folyamatosan ezt mondtuk, hogy ne, eh, mi, mi 19. decemberében igen. személyesen Karácsony Gergely adta a kezembe, és Gulyás Gergely kezébe azt a városházi mérnek iszatféleményt, ami azt mondta, hogy azonnal meg kell csinálni, mert a késlekedés drasztikusan drágítja. És azóta azt kérdezzük Karácsony Gergelytől, ha ő maga mondta, hogy azonnal és drágul és stb., akkor miért nem folytatták a két évig a közbeszerzést, de leginkább miért nem a tarlós által megfolytatott meg, me, me er, közbeszerzést, ahol 5 nem, milliárd, alacsonyabb lenne a munka, hát ez a, hát a, a, a városháza késlekedése, ezek szerint milliárdokba kerül a Budapestieknek. Az új tételeket azt... A minél nökeink más mondanak, és azt mondják, hogy ez egy -a, egy a, a tarlós kírás, kiírás, úgyhogy azt majd ráeresztem őket még egyszer. <gül> szóval, ráeresztem őket hasonló... óvattal, mert vadászkopókat szoktak ráereszteni. A kiírása, a kiírása, hogy is azt ebben nézzék át, hogy itt most van-e változás. Hát ez az áremelkedés, ez azért itt hallat az ember, tehát félik. Tehát, hogy azt nekem nehéz elmondani, hogy amikor egy gazdasági visszaesés van a világban, és elvileg kevesebb a munka, tehát minden munka a vállalkozó számára értékesebb, mert nincs olyan bősége a munkának, akkor miért emelkednek drasztikusan a jársz. Egyben sajnos is nekem is szakértővel kéne beszélni, mert ez nem tudok hozzászólni. Utolsó kérdés, hogy látható módon azért van felkészülés a lendő politikai szerepállásra, mert eddig nem látta a fényképet, bár lehetséges, hogy lett volna a házelnök úrral, akivel különböző budapesti fejlesztésekről beszéltél a parlamentben. Hát inkább ez a, a korábbi kérdéssel csatlakozik, hogy ha már az ember elint, én olyan vagyok, hogyha valamit bölbe amit csinálunk, csináljunk rendesen. Ha már a mai közszereplői, közfeladatot ellátó munkához szinte kötelező elemként tartozik a Facebook, akkor azt mondom, hogy ott be is kell számolni arról, és az a Facebook oldal, ahol hetekig nincs új bejegyzés, az nem is ér semmit. Tehát innentől kezdve valóban, ha én azt mondom, hogy egy kicsit is érdeklődésre számunk tartó egyeztetést, munkát, tanácskozást folytatok, emberekkel, civilekkel, szakmai szervezetekkel, vagy éppen a, a politikai vezetőkkel, akkor ezt érdemes kiraknom. És a, ez a vasút stratégia, amire köszönöm szépen, a múltkor ugye részletesen tudtunk beszélni, Budapest-vasút 2040.hu, ha bárkit még részletesebben érdekel, erről ebben törvényalkotási feladatok is lesznek, és ezért úgy gondoltam, hogy jó, ennek a lényegéről tájékoztat a Hát házelmököt és egy jó beszélgetésünk volt Budapest közlekedéséről, kapcsolatos előttünk háló feladatokról. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nem agódom a téma hiány okán való beszélgetés elmaradással egy hét múlva. Köszönöm szépen. Itt vagyok, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen viszont legjobbakat, kicsit húzom az idő, de nagyon nem, mert az itt lévők is előutó akarnak menni. Mondjuk azt, hogy van még 6 perc, miközben 9 óra van, tehát hogy 9 órától elnézést kérek. Ez a 6 perc arra való, hogy én elrámolok, de ha önök úgy gondolják, hogy szeretnének velem beszélgetni, akkor még kihasználom azt a lehetőséget, hogy ebben a stúdióban lehetek. 061-9-111-168 chimney tops, that's why Kilenc, száz tizenegy, már nem sokáig. Vádok én, imádok nyár is, De Imádok adni, imádok, kapni, imádok óra 37 perc elindult az újraindításról szóló konzultáció. Imádom, hogy reszket a szól a jazz, imádom ez. Bassos, 2853 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek szám és elhunyt 104 beteg, most nézzék, én nem tudom, hogy a nemzeti konzultáció miről, mire lesz képes, de ha ezeket az adatokat veszük figyelembe, különös tekintettel arra, hogy nem publikus, vagy nem nagyon lehet tudni azt, én legalábbis nem tudom, hogy milyen tesztelési tevékenység folytatódik, és az elhunytak száma 70 és 110 között cirkulál elnézést, a cirkulál kifejezését valamint. A beazonosított fertőzöttek száma hol ezer alatt van, hol majdnem három ezer, hogy ez hogyan fogja lehetővé tenni a fokozatos vagy teljes nyitást, úgy, hogy közben a nemzeti konzultációban önöket megszavazzák. Nézzék, aki erre képes lesz, az más csodákra is képes lesz. 061911168 először. Imádom volt a reggel, a csesz, ezt, el kell mondanom, imádok élni, imádok élni, imádom bátor színve semmitől se félni. 01, 9, 168 másodszor.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 A két időpont között dörök, kisdőkísér ez a nevem, kukatgmail.com. 061, 9, 111, 168. Senki többet?